Milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a vysielacej techniky zo štúdia Banska Bystrica Juch. Slobodného vysielača vás srdečne pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás a bude sprevádzať reláciou politické rozhovory s ľavicovými osobnostiami, tak ako bolo v programe avizované hosťom dnešnej relácie je doktor filozofie Jozef Hrdlička, PhD, ktorého srdečne pozdravujem ahojoško. Ďakujem, ahoj Mirko, a takisto prajem našim poslucháčom pekne a príjemný jesenný podvečer. No, toto takmer rodinné či familiárne oslovenie, ahoj Joško tak spočíva aj z toho dôvodu, že my sme pred viac ako 30 rokmi spolu chodili do školy. Uvedomuješ si, že od roku 1900 95 už je obrovské množstvo času, Áno, čas, čas, čas, čas rýchlo uteká a keď sa pozrieme do zrkadla tak to vidím. tak, to tak ja, ja na sebe určite ale, ale tak máme už, máme už niečo za sebou keď, keď spomínaš vysokú školu tak si myslím, že je také normálne že keď mladý človek skončí vysokú školu tak je nabitý vedomostiami a my po tých rokoch už môžeme povedať že máme aj nejakú skúsenosť takže, takže, takže sa, sa tomu životu v celku, celku teším No asi začneme jednou takovou obovkou. Ja som to už včera aspoň tak okomentoval, lebo s hodov mi to jeden poslucháč poslal na Telegram. Možno, že si spomenieš na jednu takú africkú cestu Roberta Fica. Už neviem, ktorej tej africkej krajine bol, keď jeho šéf vtedajší aj terajší Jan Holienčik v Urso, tak sa rozhodol zaviesť vodomery na súkromné studne. A z toho dôvodu nás to vtedy tak vytočilo, že sme rozbehli petičnú akciu, protesty a všeličo možné, aby táto zhovedilo sa nepodarila dostať či už do legislatívy, alebo vôbec do praxe, aby to Holienčik aj s tými oligarchami dokázal nejakým spôsobom zneužiť, a pretože Milan, Uhrik mal zhodov okolnosti ohľadom tohoto problému, tak stretnutie s Tomášom Tarabom s ktorým nakoniec spolukandidovali aj v jednej strane, ešte vtedy za leslná sa obaja sa dostali a s veľmi solidným aj preferenčným výsledkom, čiže oni sú, ak nie kamaráti, tak veľmi dobrí a dlhoroční známy. Takže najskôr ideme na toho Uhríka a tie vodomery na studne. Povinné vodomery či zákaz umývania aut vo vlastnom dvore. To všetko môže spôsobiť novela zákona o vodách, ktorá je momentálne v pripomienkovom konaní a voči ktorej podpisujú petíciu už tisíce nespokojných alebo obávajúcich sa občanov. Tento zákon je v podstate problematický v dvoch veciach. Prvá vec je tá, že každá studňa aj tá vo vašej záhrade by mala mať povinne nainštalovaný vodomer. Dobre, zákon sice hovorí o tom, že tie vodomery v studniach majú byť nainštalované až od istého objemu vyčerpanej vody. Problém je ten, že vy bez vodomeru samozrejme neviete, či ten zákonom stanovený limit vyčerpanej vody splňate alebo nesplňate a jediná možnosť, ako to zistiť, je nainštalovať si naozaj do každej studne vodomer, ktorý stojí možno aj 2000 eur. Druhý problém zákona je rozširovanie ochranných zón okolo zdrojov vody. To znamená aj okolo vašej studne. Ak bude táto ochranná zóna v zákone nastavená na príliš veľkú vzdialenosť, že zasiahne napríklad celý váš dvor, tak si na vlastnom dvore už nebudete môcť umyť auto, alebo chovať zvieratá, alebo postaviť žumpu, ak nemáte kanalizáciu, pretože všetky tieto činnosti môžu potenciálne ohroziť podzemné vody. Ale asi najväčšou bizarnosťou tohto zákona je, že zavádza nové pokuty za únik prevádzkových chvapalín z auta. To znamená, že napríklad pri nehode behne vám srnka alebo nejaké zviera a vy narazíte do stromu a vyteče vám olej, tak budete musieť zaplatiť niekoľko 100 eur pokutu Ministerstvu životného prostredia. Už nielen len policajtom ale ponovom ešte aj Ministerstvu životného prostredia, čo je absolútne absurdné a stažujú sa proti tomu prakticky všetci normálni príčetní občania. My sme si tieto obavy občanov vypočuli a preto som sa stretol s pánom ministrom Tarabom, ktorý ma aj prijal a v tejto veci sme mali konštruktívnu diskusiu. Ubezpečil ma, že tie dopady zákona nebudú pre domácnosti prakticky žiadne. To znamená, že ochrana vody by sa mala sprísniť len pre veľko odberateľov, ako napríklad nejaké lukratívne zasnežovacie strediska v Tatrach, ktoré čerpa majú milióny litrov vody na zasnežovanie svojich svahov, ale nikomu za to neplatia, nikto to nemeria, nikto s tým nič nerobí. Ja som pána ministra poprosil, aby sa tieto sprísnené regulácie netýkali bežných domácností, bežných ľudí, ktorí majú malú spotrebu vody, alebo ani poľnohospodárov, ktorí potrebujú túto vodu na zavlažovanie polí alebo na čistenie zeleniny. Samozrejme, ochrana vody musí byť pre každého politika prioritou, pretože bez vody Slovensko jednoducho nemá budúcnosť. Žiadame však pána ministra aj celú vládu Slovenskej republiky, aby to sprísnenie legislatívy smerovali proti tým najväčším odberateľom vody, proti fabrikám, firmám, ktoré čerpajú podzemnú vodu a spôsobujú vysychanie studní v okolí pre bežných ľudí. A žiadame vládu, aby sa toto sprísnenie netýkalo obyčajných bežných ľudí na dedinkách, dajme tomu, kde potrebujú tú vodu na polievanie alebo na zavlažovanie. No ja sa ešte vrátim k tomu, čo som pre touto ukážkou povedal. Vtedy Robert Fico skrátil Africkú služobnú cestu ako premiér a prišiel na Slovensko a riešil holienčika. Tedy neviem, či ho nejako postavil na nejakú nižšiu úroveň, alebo ho dokonca vyhodil z tej funkcie toho šéfa úradu pre reguláciu sieťových odvetví. No samozrejme, Holienčík sa začal ukazovať pred voľbami a niekedy v rokoch 2020. 223 porvozných tých mítingoch dokonca v Košiciach bol ako rečník na Baránkovom v nejakom tom kvázi proteste a zrazu si ho Sarkova všimla a dostala ho naspäť. Toto nie je z Tarabovej hlavy, lebo tarabami vtedy chodil do relácia. My sme o tomto hovorili, čiže ja nie, že by som sa nejako snažil Tomáša Tarabu zastávať, ale to je racionálny človek. To, že je libertarián, pravičiar a zároveň kresťan, čiže on je pravicovo orientovaný tomu, nemôže nikto vytknúť. Lenže záza na druhej strane nie je to asociál, ani sociopád, alebo niečo také, že by nevedel pochopiť, že ako ľudia ťažko žijú a čo také vodovnery vôbec môžu znamenať pre obyčajných ľudí. A toto je v podstate už len to, aby sa vložila obrazne povedané noha do dverí a potom už sa nedajú zavrieť. Čiže už tá legislatíva sa bude len sprísňovať a samozrejme ceny budú ráze a všetko ostatné. A zase na druhej strane, prečo by mal obyčajný človek vlastník nejakej studne, na ktorú mu štát nedal peniaze, na ktorú v podstate nepotreboval v tom čase ani žiadne stavebné povolenie takýchto studní, ktoré sú postavené alebo vybudované, vykopané, na súkromných pozemkoch, tak sú 100 tisíce a tu sa ani žiadna evidencia nevedie. A ja som aj proti tomu, aby sa tu viedla nejaká evidencia. Dokonca susedovci sa vedeli dohodnúť, že vybudovali nejaký rezervuár niekde na kopci nad ich domami a urobili si spoločný vodovod, keď to nerobila obec alebo nejaká meská časť v tom čase. Čiže boli aj ľudové akcie, zvedak si spomenieš za socializmu. Toto sa dialo aj u nás v dedine. No samozrejme, my sme mali a aj tu, kde teraz bývam, na juhostredného Slovenska a nejakých, ja som to minule pozeral, 23 km cez Kalondu na maďarskej hranice. Čiže kúsok do Maďarska. Vidíme, že tie gripeny Maďarske sa tu otáčajú nad našim územím. Predtým aj chránili náš vzdušný priestor. Ale teraz ti dám dlhší čas na to, aby si sa vyjadril, ako ty vlastne vnímaš to, že nám Európska únia... Tlačí tu nejakú legislatívu, veď v podstate máme spoplatnenú dažďovú vodu, máme spoplatnenú zavlažovaciu vodu z riega potokov, tuším, že 5 centami za hektoliter a toto je len začiatok toho, čo môže nasledovať. Tak skúsa k tomuto vyjadriť a či vidíš nejakú šancu, aby sa tomuto dalo zabrániť, lebo my by sme tu mali hájiť záujmy obyčajných prostých ľudí, ktorí patria medzi tie 2 milióny chudobných alebo v krajnom prípade tých 980 tisíc pod hranicou chudoby. Nech sa páči. Ano, ďakujem pekne. No, toto je konkrétna problematika, ktorá sa naozaj dotýka e, veľmi veľkého množstva ľudí, ak nie pomaly, pomaly všetkých. A e, Ja som rád, že si nakoniec, nakoniec zdôraznil to, čo som mal teda na jazyku už počas, počas toho, čo si hovoril a čo si, čo si tu pustil. Teda naozaj zdôrazniť to, že e, toto nie je teraz výmysel, alebo nejaká, nejaká extra iniciatíva súčasnej vládnej koalície. A to teraz v žiadnom prípade ich ani nehájim, ani, ani nekritizujem. Ale naozaj tie tlaky sú tu e, z prostredia Európskej únie. A, a naozaj tak ako množstvo, množstvo opatrení, e, ktoré musela Slovenská republika implementovať do svojej legislatívy, tak aj toto je e, jedno, jedno naozaj z takých, ktoré, ktoré ja, neviem, či to je slušne povedané, ale naozaj uh, buzerujú uh, tých občanov Slovenskej republiky a hľadajú rôzne rôzne cestičky, ako tú tzv. slobodu nejakým si spôsobom neustále zošrobovať. Áno, treba, treba povedať, že uh, tá, doba, tá doba sa mení. Uh, Proste myslím aj v tým o rozvoji priemyslu, rozvoji polnohospodárstva. Naozaj my, my ako ľudia zvyšujeme to zaťažovanie životného prostredia. tým chcem povedať, teda, že, je, že, je, že je normálne a prirodzené, že to ľudské spoločenstvo, alebo teda prípade aj toto naša vláda, by hľadala nejaké legislatívne opatrenia, ktorými by sme vo väčšej miere predchádzali znečisťovaniu v tomto prípade vodných zdrojov a teda e, pristupovali k tomu, že budeme čím ďalej tým viac a viac chrániť. To, tú najdrahšiu súrovinu, ktorá asi na planete je teda vodu. Ale naozaj tieto opatrenia, ktoré, ktoré, ktoré tu sú e, a z hodovkonosí som tento materiál, aj keď len tak zbežne prebehol, tak naozaj sú tam, e, sú tam veci, ktoré boli spomínané, konkrétne tie vodomery a, alebo teda e, Isté, isté spoplatnenie, spoplatnenie nejakých únikov, únikov tekutín, ktoré by znečisťovali vodné zdroje, napríklad ako si spomenul pri rôznych, rôznych nehodách, poruchách a podobne no, tak sú to, sú to absolútne nezmyselné, zcestné a podľa môjho názoru aj keď, aj keď smiešné opatrenia takisto tebe aj v tomto prípade tak nepriamo Úrikovi musím dať zapravdu, že, že myslím si, že prístup Tomáša Tarabu ako ministra životného prostredia v tomto smere je naozaj racionálny a, a teda ešte stále nejakým si spôsobom dúfam, že tá legislatíva, ktorá by mala, bola schvalovaná, tak e, bude, bude e, proste budú odstránené také, také, takéto nezmysly a skôr sa prístupy k tomu, aby sme naozaj v prípade zaťažovania... E, tých vodných zdrojov postihovali predovšetkým ja neviem, nadnárodné, nadnárodné spoločnosti alebo proste tie Tých, tých veľkých, tých vysokých potenciálnych nečisťovateľov vodných zdrojov. Takže uh, tu chcem len vyjadriť, že, že skôr dúfam, dúfam v to teda, že uh, aj ministerstvo životného prostredia v tomto prípade bude racionálne, aj keď treba zase zdôrazniť, že uh, ten tlak Európskej únie tu je evidentný. Tu je evidentný. No, na druhej strane si neodpustím trošku možno taký, taký politický pohľad uh, a teraz to nemyslím, nemyslím, nemyslím naozaj zlom, ale Zase mám niekedy dojem, že v tomto prípade aj Milan Uhrík alebo, alebo niektorí ďalší, ďalší funkcionári strany Republika sa chytajú, chytajú niektorých ten, ktoré zase prehnane zveličujú. No v tomto prípade bol Milan Uhrík korektný, keď, keď teda povedal, alebo teda vyjadril sa v tom zmysle. A to ponec koncov potvrdzuje aj to, čo hovorím, to zveličovanie tejto tematiky, keď sám Uri povedal, že minister Televán mu príslúbil, že naozaj tí bežní, bežní občania budú ušetrení takých taký nezmyselných, nezmyselných poplatkov, ktoré v tejto legislatíve by boli, by boli zakotvené. A ak budem trošku konkrétnym v tom, čo si aj sám, sám naznačil, no taká otázka montovania vodomerov na, na studne, naozaj tých je nespočetné množstvo na Slovensku nie sú evidované a takisto som proti tomu, aby v tejto etape vývoja boli si spôsobom evidované, mapované čiže naozaj kto komu dokáže či má, či má alebo nemá alebo koľko má, koľko má, koľko má studní takisto, takisto pri, pri nejakých tých poruchách prevádzkových no, takisto tá dokazateľnosť. Čiže sú to také balasty, ktoré, neviem, v tejto chvíli vnímam skôr ako také nejaké, nejaké politické deklarácie Európskej únie a ešte raz sa opakujem, verím v, tomu, v tom, že aj keď tá Európska únia plačí na slovenskú vládu, aby tieto, tieto zámery únie boli, boli v tých národných podmienkách realizované, tak že dôjde k značnému očisteniu tejto legislatívy tak, aby, aby jej cieľom, alebo jej výsledkom naozaj bola, bola ochrana v tomto prípade tých vodných, vodných zdrojov. No, Jožko, ešte jedna dôležitá vec tam bola, čo povedal Milan Uhrigát. Spočívala v tom, že budú masné pokuty za to, že ak niekomu vytečie počas dopravnej nehody alebo čo ja viem, hoc aj nejakého poškodenia napríklad olejovej vane pri. A v čo ja viem tých terénnych autach len droveroch a tak ďalej. Ak, čo ja viem, niekde zachytí o nejaký kameň, keď ide nejakou polnou cestou alebo dokonca cez les alebo kadialkoľvek cez nejaké tie pastviny, kde nejaký ostrý kameň sa veľmi ľahko nájde a on si to nemusí ani všimnúť, že ten olej za ním tečie. Nechcem používať úplne stupidné príklady. Keď Danko zdemoloval semafor, tak ho policajti našli podľa toho, že šľak bol olejový až do jeho garáže. No, čiže za týchto okolností by v podstate ten, ktorý má škodu na tom aute, či už musí opravovať ten motor, tú olejovú vaňu, alebo dokonca... Možno, že je viny, alebo na tom ani nezáleží. A častokrát je neviny pretože, akého si spomenieš, keď sme chodili do zahraničia, alebo ty aj chodíš do zahraničia, ja to nemyslím túto blízke Maďarsko, kde mám nejakých 23 km na hranice, ale najmä západné krajiny Rakúskom počnúc, tam sú cesty prvej, druhej triedy a diálnice. pokiaľ ta dial idú, lesy ohradené plotom vysokým 2,5 možno tri metre. ten plot ani jelenie nepreskočí. Čiže tam je takmer vylúčené, aby z výnimkou, čo ja viem, nejaké malej zvery, ktorá prebehne cez tie oka toho plotu, tak došlo k nejakej takejto vážnejšej nehode. U nás tu je v podstate voľná zóna, ak to môžem tak nazvať, ale nie názov občianskeho združenia Mira Hredoša, ale v podstate voľný výbeh, ak môžem tak povedať pre zver, rovno na cesty a spravidla keď je v noci osvetlená tá zver, tak ti zastane na prostred cesty a čumí ako tela na nové vráta a kým ten vodič do toho zvieraťa ťa nevrazí. A to už ani nehovorím, že rovno mu skočí pod kolesa z boku, povedzme z nejakého lesa alebo dokonca z nejakej priekopy. To je úplne jedno. A už ten človek je dosť deprimovaný, frustrovaný, že bude musieť opravovať auto, riešiť poistku a ešte mu prídu dať policajti pokotu a ešte zaplatiť ďalšiu, čo ja viem, či už ministerstvo životného prostredia alebo úradu životného prostredia na ministerstvo vnútra. Čiže z tohoto hľadiska tu ide len o to, aby týchto ľudí sekírovali. Nebolo by rozumnejšie e, oplotiť povedzme e, tie úseky a začať najskôr diálnicami a potom rýchlostnými cestami, cestami prvej triedy a potom aj druhej triedy, aby týchto nehôd, hlavne tam, kde sa jazdi vysokou rýchlosťou, bolo čo najmenej, ak sa to úplne eliminovať nedá. Tvoj názor na toto je aký? No... Absolutne súhlasím s tým, čo si tu povedal. V tomto prípade treba naozaj povedať a, a uznať, že v tých krajinách západnej Európy je tá cesta, infraštruktúra naozaj aj preventívne zabezpečená e, proti takýmto kolíziám, teda keď sa bavíme konkrétne aj o zrážkach motorových vozidiel s e, voľne žijúcou zverou, naozaj v tomto prípade klobúk dole. E, no Žiaľ aj, aj v našich podmienkach absolútne súhlasím, že pokiaľ chceme sankcionovať e, našich spolobčanov za niečo, vedome alebo nevedome spôsobené, s čím zase teda mám ja osobne problém, aby sme za to, čo nevedome alebo nevinne občan spôsobí, aby za to platil pokutu pri akomkoľvek, akomkoľvek spôsobe, ale proste v našich podmienkach mám, je, je to, vidím, ako problém zabezpečenie tej prevencie, veď sa pozrieme, že my nie sme schopní za tých 30 rokov dobudovať diálnič, diálničnú sieť na Slovensku, my nie sme vôbec schopní rekonštruovať mnohé existujúce cestné úseky a nepoviem opäť nič nové, keď, keď, keď pripomeniem to, že koľko mostov v havarínnom stave máme na Slovenskej republike. Tak, v Slovenskej republike. Čiže tu naozaj za 30 rokov sa v mnohých oblastiach, na mnohých cestných úsekoch neurobilo absolútne nič, okrem toho, že možno boli nejakým si spôsobom zalatané diery, teda nejaké, nejaké, nejaké tie výtlky. Čiže absolútne v princípe súhlasím s tým, že najskôr teda tá spoločnosť, ten štát by mal by mal vytvoriť predpoklady, aby znižoval e, možné prípady, e, ktoré by viedli k tomu, že tu, o čom sa balíme, teda dôjde k znečisťovaniu, či už vedomému alebo nevedomému, e, životného prostredia vodných zdrojov v prípade nejakých havary, ktoré spôsobia spôsobia naši, naši spoluobčania. Takže toto považujem za scestné. Ja naozaj v tejto chvíli možno budem, eh, budem vyznievať dosť naivne, ale, ale verím tomu, že toto je, toto je viac menej nepodarený žart alebo nejaký omyl, ktorý je zakomponovaný v tej legislatíve a, a takéto niečo bude odstránené. Lebo je to naozaj, naozaj, to považujem za absolútne, absolútne nezmyselné, aby človek, občan tejto republiky mal platiť za niečo, za čo, za čo nemôže. Mm -hmm. A popri tom... Ako sme už povedali, že tá spoločnosť nevytvorila preventívne opatrenia teda na to, aby došlo k znižovaniu takýchto, takýchto rizikov. Dobre, Ježko, posuníme sa trošku ďalej. Bývalý prezidentský kandidát Milan Ahlik tak mal neviem, či na YouTube alebo TikToku a je to v konečnom dôsledku jedno. Natúčené video, kde sa venoval baterkárni v Šuranoch a rozkrádaniu. Práve táto baterkáreň bude obrovským spotrebiteľom a znečistovateľom tých spodných vôd a dokonca na Žitnom ostrove, čo je ad absurdum, ale tak, ako povedal Huliak, baterkáreň bude, lebo ste sprosti, keď bol na jednom takomto stretnutí, a bohužiaľ musím Huliakovi dať za pravdu, aj keď to bolo pejoratívne a neúctivé voči tým ľuďom, ktorým sa tam brali tie pozemky, ktorým sa tam bude znečisťovať životné prostredie a budú ohrození napríklad nejakou priemyselnou haváriou alebo dokonca požiarom, lebo baterkárne vybuchujú a horia. Tak, a to už ani nehovorím, že tými exhalátmi rôznymi a výfukovými plynmi, lebo tá infraštruktúra, či už železničná alebo cestná, tak tam v, do toho mestečka Šurany s 9 tisíc tak nie je vybudovaná. A pokiaľ oni to tam naozaj urobia, a smer má na tomto eminentný záujem, veď on im urobil za štátne výdaje a výlet do činy do tej firmy Gaušon a presvedčil v úvodzovkách, či už priamou alebo nepriamou korupciou tých váhajúcich alebo tých poslancov, ktorí boli ešte predtým proti. Čiže v podstate meské zastupiteľstvo v Šuranoch tak si odpovedal, podpísalo ortiel smrti pre svoje životné prostredie, pre svoju vodu, pôdu a všetko ostatné s týmto spojené. A navyše, ak je tam 2-2,5% nezamestnanosť, čo je polovica z tejto nezamestnanosti, ktorá je na Slovensku niekde medzi 4-5% Dajte, nakoniec, včera sme akurát o tomto hovorili, či už a po relácii, alebo možno aj náznakom priamo, keď si zoberieme liberálna demokracia alebo tento kapitalizmus 2.0, ak to môžem nazvať, ktorý sa sem vrátil po roku 89, tak potrebuje trh práce, máte vytvorenú rezervnú armádu nezamestnaných, čiže ono je to, tá nezamestnanosť je historicky a politologicky a sociologicky nevyhnutná z toho dôvodu, aby to, čo kedysi dosť tvrdo kritizoval Karol Marx, napríklad či už v komunistickom manifeste, alebo dokonca v kapitáli že musí byť odstránené vykoristovanie človeka človekom a pokiaľ budú mať títo kapitalisti možnosť udržiavať rezervnú armádu nezamestnaných, tak budú vedieť mať veľmi veľký tlága alebo veľmi silnú páku na tých ľudí, aby im dokázali znižovať platy a nakoniec... K tomu sa dostaneme, že ako vlastne napríklad Erik máš teraz v nedelu v relácii opäť minút dvanáct, tak riešil otázku toho, že ako s tými najchudobnejšími vybabrať, čiže ako donútiť ich platiť za všeličo možné a hlavne tie odvody pre tých živnostníkov a S čo, čo ako samostatne zárobkovčené osoby a tak ďalej. Čiže ide na toho Milána náhlika na tú baterkáreň a potom to rozoberieme. To, že smer v roku 2023 posledný krát vyhral parlamentné voľby vo svojej existencii, to už pochopil aj ten najposlednejší vrátník zo račnej. A hostina, ktoré sa už v budúcnosti nezúčastnia, je ich uvedomenie, blížiaceho sa konca. Počas ktorého si ale ešte chcú tí prísediaci za stolom aj tí pod stolom naplniť čo najviac žalúdky a vrecká zo stolca prestretého, zo stolca našej domoviny, nášho domova, ktorým na chvíľku bol zverený na to, aby sa o ňoho starali, chránili ho, zveľaďovali ho, ale hlavne, aby ho prenechali aj generáciám po nás. nás však už len potopa hlavne, že my sme závodov, tak týmto heslom sa riadi štvrtá FISová vláda a, a arogancia moci, ako nám demonstrujú, že si zo Slovenska vyťahnúť čo len chcú, potvrdzuje aj včerajšie rozhodnutie úradu územného plánovania, ktoré bezprecedentne rozhodlo o polení kontroverznej, ale hlavne nechcenej spoločnosťou nechcenej výstavby baterkárne v Šuranoch. Pretože rozkaz jasne, baterkárem bude stáť, či sa to nekom páči alebo nie, pretože v hre sú obrovské milióny eur, ktorých potečí aj pre nás na nové pily či jachty na Jadrane. Priatelia, to, čo nám... Ukazuje štvrtá Ficová vláda, to je bezprecedentná rozkradačka verejných zdrojov a sledných hodnot, ktoré Slovensko ešte má a my sa nemôžeme tváriť, že sa nič nedieje, že je všetko v poriadku a že nič sa nás netýka. A preto už túto sobotu o 14.00 v Šuranoch priamo na plánovanom mieste výstavby. Protestom jednotne ukážeme tejto vláde, že nesúhlasíme s týmto zámerom. A ja verím, že nás príde dosť na to, aby sme jasne ukázali našej vláde, že my si... Slovensko nedáme, len ja mám asi taký dojem, že pokiaľ Slováci majú v chladničke pivo, a nejaké krekry alebo po prípade nejaké tie kexy alebo čipsy tak im to s televízorom k ich šťastiu stačí čiže Zicom flash sadne si nazadok a nestará sa o nič a čumi do bední alebo na tú plochu obrazovku už teraz a všetko ide okolo neho a je len nejakým tichým, ani nie podporovateľom, ale nahostajným občanom tohto štátu, ktorému už v podstate na ničom okrem jeho pohodlia nezáleží. A teraz to dôležité. Ty si sa pred reláciou zmienil, že musíme uvažovať nad tým, a toto bude aj téma tejto relácie, tak ako povedal Milan Náhlik, musíme myslieť na to, čo bude po Ficovi. A Fico má teraz hodovokolnosti mu progresívci zrušili a, Sviatok Ficových národenín lebo ono sa to klie z, so Sviatkom Sedem Bolesnej Pany Márie, a, čiže a Fico mal 61 rokov teraz, kým skončí a tak bude v dôchodkovom veku. Ešte má dva roky odchádzať v nejakých 63 rokoch do dôchodku. Čiže z tohoto dôvodu, čo bude po dôchodcovi Ficovi a ako to vidíš ty, pretože na Slovensku termín lavica nejako sublimoval. Tu už len všelikdo možný, hlavne zo sociálnej demokracie, sa termínom ľavica oháňa a pritom tá elementárna podstata, ten obsah tej ľavicovej politiky tak de facto neexistuje. Skúsa k tomuto vyjadriť, aký ty vidíš vlastne ten vývoj po Ficovi lebo náhlik zrejme má pravdu. Po týchto brutálnych deformách, reformách, konsolidáciách Fico ďalšie voľby prehra A dôchodcovia mu vymrú. No, toto je veľmi, veľmi dobrá téma, o ktorej by som veľmi rád diskutoval, možno v absolútne v samostatnej relácii a možno, že by sme ju nevyčerpali nejakými našimi úvahami, analýzami, naozaj ani počas dvoch, troch relácií. No, e ja som už v tejto relácii v minulosti niekoľkokrát povedal a možno by mi to aj niektorí ľudia, či už sú to fanúšikovia alebo odporcovia Roberta Fica, vyčítali. Keď som povedal, že či sa nám to páči alebo nie, Robert Fico je z hľadiska techniky politiky naozaj fenomén slovenskej politickej scény po roku 1989. Uh, je to... No joško trošku ti skočím do reči. Neviem, či si uh, čítal od Marušiaka takú vedeckú štúdiu, lebo on je teraz šéfom politologického ústavu z hodovokolnosti po našom hostovi a priateľovi Petrovi Dinušovi, keď uh, v podstate za vidovaná blahu, tak uh, Peťo musel abdikovať z funkcie... Uh, vedúceho toho odboru toho politologického ústavu. Čiže Juraj Marušiak napísal prácu Fenomén strany Smer, kde popísal ten vývoj za, v tom čase za tých 10 rokov, ako oni tou kostrbatou cestou prešli a aké špekulácie sa tam robili. Napríklad, keď ich socialisti nechceli títo európsky prijať medzi seba, tak zobrali SDL-ku naspäť v roku 2005 a v podstate SDL-ka bola medzi tými v tej kvázi európskej rodine socialistov, tak smer sa tam ako prílepok k sdl hoci v podstate tak, ako... A vykostil komunistickú stranu, tak vykostil aj SDL, SDA, SSDS a ďalšie tieto ľavicové strany. Čiže Fico z v podstate voličov a z tých papalášov v tých jednotlivých stranách tak porobil väčšinou ministrov štátnych tajomníkov a, a zkrátka popchal ich po nejakých úradoch a podľa možností ich vypratal do zahraničia. Vedia nakoniec velvyslanci ako Migáš, Vajs a ďalší, tak väčšinu svojho života prežili mimo Slovenska. Čiže prepáč, že som ti skočil do reči, ale ten fenomen strany Smer som potreboval pripomenúť od Juraja Marušiaka. Nech sa páči, pokračujem. Áno, ja, ja ďakujem. Ja si myslím, že si ma len veľmi vhodne, veľmi vhodne doplnila. Ja ja na toto zase naviažem, nadviažem, že naozaj tú fenomenálnosť Roberta Fica vidím, vidím v, v dvoch takých zásadných momentoch. Uh, tým prvým momentom je, je akési, akési uvedomenie si situácie, politickej situácie a budúceho možného vývoja v čase, keď strana Demokratickej lavice, ktorej bol Robert Fico uh, nielen členom a dlhoročným poslancom, ale aj, aj podpredsedom, uh, keď kolaborovala s vládou Mikuláša Zurin. A tu prišiel Robert Fico s projektom, ak si všetci dobre spomenieme, s projektom tretej cesty, to jeho, to jeho bájne použitie toho čínskeho príslovia, že nie je dôležité, či je mačka biela alebo čierna, ale že dôležité je, že chytá myši. Čiže... No a teraz ti znovu skočím do reči a toto je jedna veľmi dôležitá vec, ktorú, na ktorú naši poslucháči zabudli. Rudo Vásky, ten známy youtuber s dlhými šedivými vlasmi, tak on mal a stranu a tretej cesty a to bolo niečo diametrálne odlišné od toho, čo bola tretia cesta Gidensová alebo Tonyho Bléra, čo v podstate bola lejbristická, čiže robotnícká strana v Británii, ktorá mala hajda záujmy tých pracujúcich. Čiže Pico neurobil tretiu cestu v zmysle Anthony už som zabudol, povedal som to meno Gidensa ani Tonyho Bléra. On videl, že Rudo Varsky má pomaly dvojciferný výsledok po roku 98 a on vypočítavo zobral jemu voličov a to bol základ strany Smer, pretože SDL-kári nikam neodchádzali, ty sa pripojili až v roku 2005, čiže v podstate 6 rokov potom, ako strana smer vznikla. Ale môžeš pokračovať, prepáč, ale toto som považoval za potrebné vysvetliť, že Fico na. Okrem toho, že kde získať peniaze vlastnou hlavou, tak je v podstate plagiátor a preberá myšlienky iných a vie s tým bravúrne manipulovať. V tom je ten fenomen a tá genialita Roberta Fica. No, presne, presne tak a ja k tomu tak položartovne pol a poloúspevne poviem, že a pripomeniem, že Robert Fico bol po, ešte po roku 1989 členom komunistickej strany, čiže, čiže nasal, nas, nasal skúsenosť a ja teraz v tom dobrom slova zmysle tej politiky a či sa to niekomu páči alebo nie, ten, ten marxizmus e, vôbec tá dialektika a tieto veci dávajú človeku značný rozhľad, ale v každom prípade e, Robert Ficov prirodzene veľmi, veľmi nadaný nadaný mladý politik v tom období tak vycítil naozaj e, tú situáciu po prvej, e, prvej zúrindovej vláde, veľmi dobre si uvedomil že, že SDL, ktorý bol v tom období ešte súčasťou teda nedopadne po tých voľbách dobre pretože tie nepopulárne opatrenia privatizácia, ktorá prebiehala za prvé dzurinové vlády, samozrejme to veľmi negatívne vnímal ten, ten lavicový, klasický lavicový volič. Čiže v tomto je tá jeho jedna, jeden, jeden z tých prvkov fenomenálnosti a on ten svoj úspech e, dokázal e, tým svojim politickým pragmatizmom v tomto sfere. To znamená ani vpravo, ani vľavo, a keď bolo treba, tak vľavo, a keď bolo treba, tak viacej vpravo. Ale aj toto je fenomenálne, že dokázal, dokázal, povedzme v tom roku 2006, ale aj neskôr v tom roku 2012, dokázal osloviť aj lavicových voličov, aj stredových, ale aj čas pravicových voličov, a potom neskôr aj voličov konzervatívnych a povedzme národne, národne orientovaných. Čiže toto je to naozaj politický, politický fenomén. No, ešte poviem aj jednu veľmi dôležitú vec, skôr ako na to zabudnem. Robert Fico prvýkrát v roku 2002 až 2004, čo bolo to volebné obdobie, tak zneužil tých okradnutých ľudí, ktorým slúbil, že budú odškodnení asi si uh, spomínáš Horizont Slovákia, Drukos, Vínos uh, a ďalšie tieto kampeličky, ktoré de facto ľudí uh, pripravili o ich uh, úspory uh, pyramidovými hrami, ak to vôbec môžem tak nazvať, s tým, že im uh, sľubovali obrovské úroky a nakoniec ich okradli aj o istinu. Čiže ja som mal napríklad z uh, Poltára pána a magistra Janošika, učiteľa z Poltára, ktorý bol jedným z týchto čelných predstaviteľov medzi tými ľuďmi, ktorí chodievali s Ficom vyjednávať. Ja som sa s pánom Janošikom veľakrát stretol, alebo ak sa aj stretne stretnem s ním, už je na dôchodku v Poltári, tak on do dnešného dňa nejde zabudnúť na to, ako ho odžubal Fico a takisto aj tie... 10 tisícach, nie 100 tisíc ľudí, ktorí boli poškodení a Fico pre nich neurobil nič podľa toho Mečiarovho. To boli len predvolebné bomboty a teraz nasleduje tvrdá realita a hájime záujmy našich oligarchov a nie tých chodákov, ktorých sme už pred voľbami využili, aby nám na 4 roky dali hlas. Ale prepač pokračuj ďalej. No, naopak, ja som veľmi rád, že si práve aj túto záležitosť okolo odškodnenia občanov e, poškodených nebankovými subjektami spomenul, pretože ja som naozaj takmer na to aj pozabudol a toto si teraz dovolím, dovolím tu tlmočiť a, a teda využívam túto príležitosť, že e, a to mnohí ľudia, mnohí spolobčania ani nevedeli. E, to bolo práve v tom období rokov 2002 až 2006, toto, čo spomínaš, Miroslav? Áno. A to bolo práve to obdobie, kedy komunistická strana Slovenska bola, eh, mala zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republike, teda vystriedala eh, z tých hlavicových pozícií SDL v Národnej rade, čo bolo isté, isté zadosúčinenie za to, že, že KSS vlastne vznikla z tých ľudí, ktorí nesúhlasili s transformáciou bývalej KSS na SDL. A to, bol to klub, klub poslancov komunistickej strany v Národnej rade, ktorí boli predkladateľmi e, návrhu zákona na čiastočné odškodnenie tých poškodených občanov. Teda aby ten štát, ktorý zobral nejaké prostriedky na daniach a bla, bla, bla, zobral čas odpovednosti a odškodnil týchto ľudí a ten, ten zákon bol naozaj pripravovaný v dielni, v dielni KSS čiže toto všetko veľmi dobre poznám a pamätám sa aj na to koľko roboty nás stalo na to, aby sme presvedčili vôbec e, poslancov vtedajšieho smeru aby sa, aby, sa, aby sa pridali ako predkladateľe pretože na to, bol, e, na to bol stanovený istý počet poslancov a KSS nesplňala, teda ten klub poslanecký nemal dostatočný počet myslím, že 15 ich bolo potrebných na to, aby mohol byť predložený zákon. Čiže toto len zdôrazňujem. Boli, to, bol to, boli to komunistickí poslanci, ktorí takýto návrh zákona e, razili, alebo teda predkladali do parlamentu. Samozrejme, že potom to podporila aj Smer a myslím, že aj niektorí poslanci zhnutia za demokratické Slovensko ľudovú stranu v tom období. A pravda je rovnako tak taká, že aj za pomoci, za pom za pomoci tohoto združenia občianskeho, ktoré zastrešovalo týchto, týchto občanov, tak v tom roku 2006 Smer Robert Fico vyhral parlamentné voľby a zostavil poprvýkrát vládu, vtedy myslím, že z HZDS a z SNS. A pamätám sa veľmi dobre, že jeden z tých zástupcov poškodených občanov, pán Šípoš, ktorý nás e, neskutočne bombardoval telefonátmi ešte ako parlamentný politický subjekt, ale aj potom keď sme my už v parlamente neboli a Smer zostavil vládu, ktorý nás bombardoval, bombardoval veľmi nahnevaný s tým, že, že Fico už keď sa alebo Smer keď sa dostal k moci nemajú záujem realizovať to čiastočné odškodenie. No, tuto my ale samozrejme odchádzame trošku, trošku od, od témy aj keď to s tým súvisí. Um, počkaj Jožko, Mali sme teraz volajúceho poslucháča. Ja pripomeniem poslucháčom, že my potrebujeme túto problematiku prebrať a ja vám, vážený poslucháč, dám slovo hneď o 15 minút, pretože ešte pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec a opäť sa ospravním, že som ti skočil do reči. A dokonca som si ani nevypol zvonenie, za čo sa uspravňujem našim poslucháčom. Ale jedna dôležitá vec pred voľbami teraz, čo boli pred dvomi rokmi v septembri, tak ja som mal pána Šipoša a pána Janošika v relácii, kde sme túto problematiku rozoberali. To bolo ešte v rámci relácie... Permanentný prípravný výbor referent informuje. To bola prejtajmová relácia v sobotu od 20. hodiny. No a tam sme našim poslucháčom pripomenuli, že čo v podstate nasľuboval Robert Fico a pán Šípoš túto históriu porozprával, že ako to vlastne bolo, lebo ona je veľmi dobrým pamätníkom. Takže no. Okrem toho, že mi zazvonil telefón, tak som mohol urobiť tento krátky vstup, že s pánom Šipošom sa poznám a pán Šipoš nezabúda, hoci politickú moc na to nemá a oni vtedy, keď mali občianské združenie, ktoré malo 32, možno 35 tisíc ľudí, tak s rodinnými príslušníkmi, keby bol býval, vtedy založil politickú stranu, tak 5 prekročí. Ale nesmel by niekoho zlučovať ani k nikomu sa pridávať, lenže oni medzi sebou nemali nejakého dobrého retora, nemali nejakú prirodzenú autoritu, nejakého vodcu, ktorý by im vedel či už po politologickej stránke alebo ohľadom mediálneho vplyvu vybaviť, zariadiť a aby svojou prirodzenou autoritou dokázal potiahnuť tie masy ľudí, ktorí boli čiž, či už Benge, Invest, Horizon Slováky a Druko Zvino za ďalšími týmito kampeličkami v podstate okradnutí vedia nakoniec Majsky, doktor Majsky, tak on bol odsúdený, ale trest na Slovensku neodpíkal. On si žije ako nejaký, neviem ako by som to nazval, exilový prominentný väzen v Českej republike ak už ho neprepustili. Čiže kto má peniaze, hodzaj ukradnuté a obrovské, tak ten v podstate sa dokázal desiatky rokov vyhýbať tomu, aby ten súd v podstate ho odsúdil, závrel, veď nakoniec spomeňme si aj na Frúnyho alebo na Mojžiša, z Zdrukosu, Vínos a ďalších, veď v podstate Druko z vínov chránil Bansko-Bistrický biskupský úrad a katolická církev, lebo Mojžiš bol tak prešpekulovaný, že tie ukradnuté peniaze tak na církev previedol, podobne ako gardisti na církev previedli tie majetky, ktoré v rámci alizácie zobrali Židom. Čiže Mojžiš bol veľmi dobrý špekulant a vedel ako vlastne dobre uložiť a nedobitne u katolickej cirkvi nakradnuté peniaze. Pámetáš si ty na to? pamätám si veľmi dobre. Pámetám si veľmi dobre. A keď sa človek spätne obra, obracia e, do toho obdobia za nami a od roku 1989, no, tak žiaľ, Žiaľ, ja nechcem byť v tomto nejaký ideologicky, ideologicky ladený, ale je to, je to čistá katastrofa, čo sa na Slovensku dialo e, s priemyselnou štruktúrou, voľnohospodárskou štruktúrou, ako boli ľudia klamaní cez rôzne, rôzne takéto, takéto mechanizmy, cez takéto, takéto schémy a najväčšia tragédia na tom všetkom je, že e, to štát umožňoval, a nie len, že umožňoval, povoloval, ale naozaj mnohí vysokí politickí funkcionári na tomto veľmi, veľmi aktivne, aktivne parazitovali a a fungovali. Ja som chcel teda ešte raz zdôrazniť, keď si do toho trošku Mirko vstúpil, teda naozaj zdôrazniť to, že, že tú iniciatívu v tom v národnej rade eh, mali, mali komunisti a musím spomenúť v tomto prípade vtedajšieho predsedu, eh, predsedu poslaneckého klubu KSS eh, pána poslanca Vladimíra Ďaďa vtedy, môjho veľmi dobrého priateľa, ktorý, ktorý naozaj eh, tomu venoval nesmierne eh, veľké, množstvo, veľké množstvo času. A ja tu chcem aj zdôrazniť na tomto príkade. Eh, my komunisti sme to podporovali absolútne z nezištných dôvodov. Teda videli sme, že sa tu udiala na tejto časti obyvateľstva, naozaj to bolo, no nebudem teraz odhadovať to číslo, ale udiala obrovská krivda. Áno, že mnohí z, nich, mnohí z nich boli naivní a dali všetky úspory do toho, áno, aj oni mali niesť svoj podiel z odpovednosti za tú svoju naivitu, za tú svoju hlúposť. Ale na Joško. Opeť ti skočím do rečí. Toto bola zlodejina Slovenskej republiky alebo vládnúcej oligarchie a najmä kvázi ľavičiarky Brigity Šmegnerovej, že to nezastavila. A vieš, prečo to nezastavila? Lebo v tom čase boli 23% dane na Slovensku a to bolo ešte preto rovnou daňou, ktorú zaviedol Zurinda, Súlík a a táto banda ze ZDKU. A Slovenská republika získala na zdanení ukradnutých peňazí týmto ľuďom 7 miliard korún. Takže Šmegnerka nechcela kvôli 7 miliardám s tým nič robiť a dobre bolo, že Štátu išli miliardy z ukradnutého, zdaneného majetku a v momente, ako náhle niekto zdaní hoc aj ukradnutý majetok, tak je jeho a štát mu už na to nesiahne. No. Mielko tomuto som sa chcel dostať, absolútne presne si to, si to pomenoval. Ja som toto som chcel naozaj, týmto som to chcel nejakým si spôsobom uzavrieť a teda naozaj zdôrazniť, že tá štátna oligarchia, ako si to ty nazval, bola do toho priamo alebo nepriamo zapojená. My sme volali práve po tejto zodpovednosti, po vyvodení tejto zodpovednosti, teda štát, štátne orgány, štátni funkcionári, ktorí toto umožnili, ktorí toto tolerovali, tak mali niesť za to, to zodpovednosť a pristúpiť k čiastočnému očkodeniu tých poškodených. No, Joško, opäť ti do tohto vstúpim predseda v tom čase najvyššieho súdu Mazák bol ten príjimateľom najvyšších výhod, čiže u neho skončili a, tie peniaze. Keď sa a, či už so Šipošom alebo Janošikom Fico rozprával, tak im povedal toľko choďte za Mazákom a s ním to dohodnite, lebo ako náhle my by sme aj takýto zákon prijali tak Mazákom Najvyšší súd bude všetky rozsudky zamietať a tí ľudia sa nikdy nedovolajú spravodlivosti. Vieš o tomto? No. <laughs> Viem o tomto. Ja to, ja to chcem, lebo trošku sme naozaj odbeli o témy, aj keď, aj keď je to téma naozaj veľmi dôležitá a veľmi aj zaujímavá aj, aj tragická zároveň, ale E, tu chcem teraz teda trošku ten, ten politický moment možno, možno zdôrazniť, keďže sme sa bavili, alebo teraz začali sme túto tému e, tým, že ten Fico je fenomén a čo príde potom, po keď Robert Fico z politiky nejakým si spôsobom odíde. Tak ja som tu celé zdôrazniť to, že na, na týchto nebankových subiektov a tej snahe o ich odškodenie od tých ľudí, tak e, vláda Roberta Fica prvá e, po roku 2006 na to mala, na to mala absolútnu príležitosť. A nehovorím už o tom, že takúto príležitosť, teda prijať takýto zákon e, v Národnej rade Slovenskej republiky, e, mala aj po roku 2012, ak sa nýmlim, to bolo v roku 2012, kedy, kedy Smer suverene vyhral parlamentné voľby a e, mal jednofarebnú vládu, teda vládol, vládol samostatne. Čiže tuto chcem poukázať na to, že, že áno, pred parlamentnými voľbami 2006, keď e, Smer usiloval o moc, teda ovládnutie, no tak prislúbil e, riešenie tohto problému tým poškodeným občanom. Ale už potom, ako náhle tú moc získal, tak nepristúpil na realizovanie tohoto záväzku, tohoto slubu, ktorý tým nebankovkám, tým poškodeným ľuďom dal. To, je, to bol len jeden príklad, jeden príklad určite z mnohých, ktorý sme tu načreli, ktorý, ktorý demaskuje, demaskuje teda ten istý politický pragmatizmus a populizmus Roberta, Roberta Fica. Uh, ty si tu veľmi, veľmi dobre spomenul, že uh, tá fenomenalita toho Fica, čo teda tvrdím aj ja, uh, spočívala v tom, že on má úžasný dar. On má úžasný dar analyzovať uh, nálady ľudí, tie procesy, ktoré bežia ľuďom v hlavách, zjednodušenie povedané, a vie rozprávať ľuďom to, čo chcú ľudia počuť. No a navyše, navyše ten Robert Fico uh, bol aktívny v politike práve v období, kedy uh, teda po tých dzurindových experimentoch, kedy, kedy to, to obyvateľstvo malo plné zuby tých refórie, ak si spomenieme v oblasti zdravotníctva, v oblasti školstva a podobne. Čiže naskočil na veľmi dobre rozbiehajúci sa vlak. A tá jeho fenomenalita spočíva v tom, že to sme tu spomenuli, že on naozaj nielenže pohltil alebo Inak povedané, zožral uh, mimo parlamentu SDL, SDA, ale aj vtedy Wolfovú sociálnu demokraciu. A on následne zožral aj, aj komunistickú stranu Slovenska. To si takisto zdôraznil, uh, spomenul, spomenul aj ty. A nie len to. Veď on naozaj tou svojou fenomenalitou zožral aj hnutie za demokratické Slovensko-Ľudovú stranu a zožral aj slotovú SNS a následne aj Dankovú SNS svojím spôsobom. Čiže toto z hľadiska techniky, techniky moci, techniky politiky treba Robertovi Ficovi uznať, že je to fenomén slovenskej politiky. Druhá stránka mince je to, že ja som povedal, že je úžasný v tom, že dokáže povedať ľuďom to, čo chce počuť. Ja sa ako normálny, lavicovo-vlastenecký zmýšľajúci človek priznám, že keď počúval som aj, aj v nedávnej minulosti vystúpenia Roberta Fica, ja neviem, pri, pri príležitosti 1. mája napríklad, alebo pri príležitosti oslobodenia, alebo oslav slovenského národného povstania, tak musím povedať, že eh, takmer každému jednému slovu, ktoré Robert Fico povedal, by som tlieskal. A rovnako tak by som mu tlieskal aj v súčasnosti ako predsedovi vlády, eh, ktorý, ktorý sa snaží, aspoň teda retoricky, a aj niektorými krokmi zase buďme objektívni, naozaj raziť cestu politiky, zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany. Ja som veľmi kvitoval, a nebojím sa to povedať, že Robert Fico bol 9. mája v Moskve. Ja sa netajím tým, že, že kvitujem to, že Robert Fico bol nedávno na oslavách pripomenúť si ukončenia druhej svetovej vojny v Ázii, že bol, že bol v Číne. Klobúk dole. Ale že to je, to je jedna stránka jeho politickej osobnosti. E, tá propagačná, tá deklaratívna. to tá druhá stránka e, hovorí o tom, že podporujeme sankcie uvalované voči Ruskej federácii, že náš podnikateľský segment v oblasti zbrojného priemyslu e, chrli zbranie, dodávky zbraní na Ukrajinu. A priznám sa, že nedávno som čítal, respektíve videl, videl jedno spravodajské video, e, odborné, nie nejaké populistické a propagandistické na, na, na ruskej webovej stránke spravodajskej, ktoré, ktoré hovorilo o tom, ako v Slovensko v súčasnosti de facto materiálne viac podporuje Ukrajinu ako predošlá, predošlá vláda. A to je, to je veľmi silná káva. No opäť a ja odbieham, odbieham niekde inde. E, tu len zdôrazňujem tú dvojkolajnosť. Na jednej strane... E, fenomén politiky e, a, a teda možno povedať e, svojou retorikou lavi, v, v, významný lavičiar, vlastenec, národovec. Na strane druhej tá konkrétna, konkrétna prac z jeho politiky e, proste e, je ďaleko, ďaleko vzdialená od toho, e, čo Robert Fico deklaroval. Už od toho roku 2006, ale povedzme ešte aj, aj predtým, ale hlavne, hlavne, hlavne potom. On naozaj bol fenomenom v tom, že on vyplnil to miesto, eh, politické miesto na tom ľavom politickom spektre. A ešte raz dôrazňujem, aj komunisti sa stali tohoto obeťou sa stali tohoto obeťov a poviem to veľmi otvorene, aj keď možno si to niektorí nepripustia, budú to brať ako nejaký môj alibizmus, ale to je, Robert Fico, to je problém, problém komunistickej strany po roku 1900, po roku, po roku 2006 a nie len komunistickej strany, ale problém akejkoľvek inej politickej strany, ktorá sa hlási k politickej lavici. To, ten problém má meno Robert Fitzer. Ale tomu samozrejme nemôžno vytýkať. To je tá jeho fenomenalita. Ale tragédiou tej jeho fenomenality, tých uh, dlhých rokov jeho vládnutia je to, že a hoci tu zabezpečil e, do toho roku 2020 istý sociálny, sociálny zmier, ale v konečnom, dôsledku, v konečnom dôsledku nenaplnil tie vízie, e, programové vízie, ktoré občanom slúbil. Mňa osobne veľmi mrzí, že absolútne Smer nevyužil, e, nevyužil to obdobie po roku 2012, kedy e, Fico zostavil jednofarebnú smerackú vládu. A vadilo, vadilo mi, alebo teda... E, Nenaplnil moja, moje očakávanie, alebo inak povedané skôr, prežíval som politicky obrovské sklamanie z toho, že ako, ako politík, ako vláda, ktorá sa hlásila k hlavicovým a sociálnym hodnotám, neprijala opatrenia, ktoré by boli naštartovali nejaký ozdravný proces v národnom hospodárstve, povedzme, v podpore toho štátneho podnikania. Ak si spomenieme, bol tu, bol tu priestor na to, aby, aby US-stýl získal štát pod kontrolu. Ale aj iné, iné podniky, ktoré, ktoré vláda mohla mať opäť pod kontrolu, potom nehovorím o tom, že boli by to prvé kroky vymanenia sa z istého kolonializmu a podobne. No, ja ešte to doplním o to, že Robert Fico mal jedinečnú šancu získať naspäť rozvodné závody elektrické, lebo zkrátka, mal šancu získať naspäť časť SPP, mal po odchode NL šancu získať naspäť aj slovenské elektrárne a urobil čo? Dal to k Kšetinskému do Českej republiky, ktorý je v podstate super miliardár, ešte väčší ako Babiš a ten v podstate zamestnával Ficovho syna. A tu už ani nehovorím, že Fico oženil syna s oligarchom z ružomberských papierní. Čiže Fico kope s týmito oligarchami a tu už ani nehovorím, že napríklad oligarcha Smerácký por tak tu v Poltári získal skláreň a vieš, čo dokázal urobiť len toľko, že vypli, kde povypúšťal čo možné od Arzenu a po neviem, aké jedy, tak tu zanikol život v rieke. Tu už okrem žiab, tak nie je žiadnej ryby, žiadného raka, absolútne ničoho. A ešte navyše, keď tam dostal svojich nominantov, tak v noci vypúšťali Málinskú priehradu a tu ľudia mali vodu v pivniciach, pretože to riadil taký okresný predseda, taký kretén, ktorý v podstate narobil viacej škody na tom vodohospodárskom podniku podvodie Horného Ipla, ako si niekto dokáže predstaviť. Čiže okrem toho, že on si nevedel, do svojich štruktúr dať kvalitných ľudí, ale vždy tam dával debilov, ktorí mu z prepáčením zadok a boli úslužní a hlavne mu dávali peniaze, aby z tých peniazí na činnosť strany na okresnej alebo krajskej úrovni nemusel dávať žiadne peniaze. Čiže systém, ak napríklad niekto v smere okresný predseda chcel pri nejakom tom výjazdovom rokovaní vlády alebo kohokoľvek iného, alebo vtedy, keď bola predvolebná kampaň, urobiť honosnú oslavu a míting a všetko ostatné niekde v kultúráku alebo na nejakom námestí, tak si musel najať firmu, najskôr nazháňať sponzorov, nájať firmu, lebo radoví členovia neboli ochotní pre smeru robiť nič a okrem zaplatenia členského a možno účasti, aby sa im to aspoň čiastočne refundovalo v tých okrskových komisiách, to bola všetká činnosť radových členov, tak ono v podstate... Fico sa rozhodol, alebo pánstvu na sumračnej 25, že koľko tomu okresnému predsedovi čiastočne refundujú z tých výdajov, ktoré on musel nazháňať vlastnou hlavou a cez a, svoje konexie alebo dokonca zaplatiť z vlastných peňazí. A kto nebol solventný takéto čosi urobiť alebo nemal dostatočné konexie, tak sa nestal ani okresným predsedom smere. Čiže e, toto treba veľmi dôležité, čo som povedal, vysvetliť. E, teraz pripomeniem ešte jednu veľmi dôležitú vec. E, Ospravňujem sa tomu poslucháčovi, čo volal pred 15 minútami, ak ho zavolá, tak ho zoberiem, ale až po tejto ukážke číslo do, do štúdia je telefonické. Plus 421 910 473 440. Teraz sa prehrám jednu dôležitú ukážku. Erik Blaško, neviem, či dnes, alebo včera, nahral na TikToku video, kde sníva o tom, ako tú vlastineckú scénu ide cez nieho nejakú schému pospájať. Môžeme sa aj k tomuto dostať. Čiže Erik Blaško už uvažuje, to je jeden z tých aktivistov, ktorí bojujú proti tej baterkárni v Šúranoch, on už uvažuje O tom, čo bude po Ficovi. Dobré deň, priatelia. Začiatkom leta som predstavil schému na ospájanie pro-národných síl. konec septembra a neudialo sa takmer nič. Jedna strana mi povie, že idú sami o svet, nebudem ich, ich menovať, pretože stále dúfam, že zmenia názor. Druhá, ďalšia strana, hra mŕtveho roka, nebudeme menovať ani ich. Kvôli tomuto istému dôvodu ešte stále majú dvere otvorené. Nadalej ja podporuje farmárske žlúte, pretože nesvrdia politikov a majú šancu dať nevoličov. Ale včera Jaro prišiel s myšlienkou vytvoriť vlastnú stranu s názvom referendum, ktorá bude presadzovať, aby sa všetky dôležité otázky, čo sa nás týkajú, riešilo referendum, aby o nás nemohli rozhodovať gauneri v parlamente, ktorí nás len okrádajú, klamú, zavádzajú, ťahajú do vojny atď., atď. Táto vláda a vôbec aj všetky ostatné nikdy nikdy že nikdy len dvíhajú dane a hľadajú akým spôsobom nám vytiahnu peniaze z pleca. Povedzte si, noví, krištite pro národné sily, nie opačne, zoberte si to opačne. Barmárske hnutie môže mať svojich privržencov. Vlastnenický blok môže mať svojich prívržencov, ktorí mimochodom povedali, že áno, uspájajú spájajú nejaké veci. Zlúbili, že mi zaolajú, dajú mi vedieť. Takisto Jaro má ďalších svojich prívržencov, Keď sa k ním pridáme ďalší, každý máme nejakých ľudí. Môžeme vytvoriť ďalšiu skupinu ľudí a potom to celé premiesiť cez tú schému a vytvoriť jeden masívny celok, vytvoriť strom z vetví so silným koreňom, ktorý nebude možné vykoreniť. Prvá podmienka bude napriek tomu, že mi už nejaká strana pôdala, že my musíme zobrať peniaze sa volebný výsledok. Nie, nemusíme, nie je predsa nikde napísané, že nás zavrú do basy, keď nezoberieme volebný príspevok. Alebo je možnosť, ten volebný príspevok my môžeme darovať náspäť do štátnej kasy. Keď nie, tak sú tu deti, ktoré čakajú na operácie, na ktoré štát kašle. Sú tu detské domovy. Peňase by sa dali veľmi rýchlo niekde upratať v dobrú vec. Takže ľudia netrieštine. Dávame to dokopy i keď trošku obchádzkou, obklukov, ale keďže niektorí nevedia medzi sebou komunikovať, tak aspoň týmto spôsobom vytvorí tieto spolky, straničky, hľutia, a potom to všetko cez tú schému, ktorú som navrhoval. Takže ľudia, skúste to pochopiť. Ja som to pochopil a budem sa toho držať naďalej. Budem to tlačiť tú schému. Budem tlačiť na každého, aby sa to dalo dokopy. Pretože už nemáme na výber. Slovensku ide strn dolu kopcom. Všetky vám sú v prdeli. A my ideme to bašiť. Potopiť sa. A tí, ktorí nás vedú do tej batožiny, batožiny pardon, už majú batožiny zbávené, upratané do Dubaja a kde tade. Takže nezostane tu po nich ani prach. Preto musíme vytvoriť jeden pevný strom, jeden celok z týchto rôznych spolkov strán a začať riešiť. A potom dotiahnuť týchto galnerov a náspäť domov postaviť predsúd. Zobrať majetky, vyvlastniť majetky, ktoré boli ukradnuté skonfiškovať firmy, ktoré boli ukradnuté. Všetci dobre, vene, ktoré to sú. A tak ďalej, a tak ďalej. Ukázali nám šurany, ako sa to dá vyvlastniť. Keď je to zaujíme štátu. Takže sa dá. Všetko sa dá, len treba chcieť. Takže ideme do toho. Skúste podpisovať, čo vám je sympatické. Buď strana referendum, buď farbárske hnutie, buď vlastnícky blok. A ja neviem koľko je tých strán. Ale všetko má šancu vytvoriť jeden spolok. Neviem už ani čo k tomu povedať, pretože už mám stvo plné súby. Ale keď sa toto podarí, ľudia, tak sme vyhrali. Môžeme vystúpiť z NATO, môžeme vystúpiť z Unii, môžeme zaviesť jednu zdravotnú poisteľu bez možnosti generovania zisku. Môžeme zaviesť vlastnú menu a vôbec všetky otázky, ktoré sa týkajú ľudí nás. Zavez imperialitný mandát. Zmeniť volebný systém, aby sme mali na politikov dosah. A zrušiť politické strany ku koncu dňa, aby boli ľudia priamo volení, odborníci, aby tam boli a nie kauneri. Ľudia, odborníci, samozrejme, na ktorých bude dosah, aby sme ich mohli kontrolovať. Nie ako doteraz. Takže ďakujem za pochopenie a skúsme zabrať netreštivé práve, práve naopak. Ako som povedal, jedni majú radi tých, jedni tých, ale ku koncu dňa to môžeme všetko spojiť. Praviem vám pekný deň. Takže toľko, Erik Blaško, Joško môžeš to komentovať. No, a Čo k tomu povedať? No, najskôr z jedného, z jedného úhla mne, mne e, samozrejme súhlasím, čo tu bolo povedané. Na 90%, možno 95%, čo tu bolo pánom Bláškom povedané súhlasím. E, na strane druhé mne, mne, mne je smiešno, keď e, napríklad aj Bláško tu menuje niektoré, niektoré problémy, ktoré sú v spoločnosti, pomenováva vás ktoré tu nie len on, ale mnoho, mnoho, a to vám je drvivá väčšina ľudí prežíva a spomína, čo treba urobiť. Že treba vystúpiť z NATO, že treba možno vystúpiť z Európskej únie, že treba posilniť štát, že treba jednu zdravotnú poisťovňu a ja neviem čo všetko. Veď toto ako keby som čítal alebo počúval, keby niekto čítal program komunistické strany, ktorý tu máme od roku 1991 odkedy KSS, KSS vznikla. Keď sme doposiaľ sme v tejto relácii boli v značnej miere kritickí, ale myslím, že z takého politologického hľadiska sme objektívne, objektívne zhodnotili e, Roberta Fica. No, Joško, my sme historici vzdelaním a dosť toho pamätáme aj z tej orálnej alebo prežitej histórie, tak z tohoto dôvodu to boli len naše reálne spomienky na to, čo sme prežili. To nebola kritika. Teraz myslíš vo vzťahu k Robertovi Ficovi? Áno, samozrejme vec, veď ja som bol v Lučeneckom a Poltárskom okrese zakladajúcim členom Smeru, čo mi Michalko dodnes nevie odpustiť, ale máme teraz toho volajúceho poslucháča, tak mu dáme slovo. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku. Dobrý večer, tak ja by som vám chcel len povedať, po hľade nášho premiéra. Hádam sa, pamätáte, keď bol v opozícii a rozprával občanom, že sme priatelia. A teraz, keď je v koalícii, tak na tých priateľov, čo mu občania pomohli, aby sa tam dostal, uvalil dane poplatky a konsolidáciu. A z jakého dôvodu? Čo my a občania sme one, zadožili tento štát, alebo politici? To je z jedna z tých vecí pána Pica. Pica sa dostal do, uh, tuším, uh, z Urindoli, na nešťastní ľudí, ktorí boli podvedení nebankovými subjektami. A mal ústavnú väčšinu. Ale on mal taký mix tej politickej strane, že tam mal maďariča liberála, že tak zliberalizoval celú kultúru, ktorú nevedia doteraz dohromady dať. To je jedna z tých vecí. Z, druhá z tých vecí sluboval že bude o odškodných občanov, ale jemu potom asi bolo povedané, že ako to bolo. Asi občania doteraz nevedia, ako to vlastne bolo. <kým> Za Zurindu zmenil zákon o bankách a tam zámerne bola zmena za uh, ustanovenia, aby Národné bankové uh, uh, kompetencie do nebankových subjektov zanikla. A potom nechali nebankové subjekty pomaličky, ale isto po určitom pôl roku alebo roku, nechali krachnúť. Ale oni už vedeli o tom. A toto friceli určité pánovi niekto povedal, že ako to vlastne bolo. Pretože Národná banka mala v tej dobe kompetencie vykonávať bankový dohľad nad nebankovými subjektami. A im to strašne vadilo. A ona začala v niektorých subjektoch aj konanie. Ale ho nedokončila. Nedokončila ani malých napríklad... Oni, oni sa zbavovali takto veci, že oni postupovali Zajacovi, čo bol eh, na policie, najvyšší predstaviteľ, čo mal financie ako finančná policia, tak jemu postupovala Národná banka aj ministerstvo financie všetky veci o aby to začali, ale, ale oni mohli z úradnej povinnosti zistiovať právne úkony, aké sú a či sú a na, na základe akých skutočností získajú peniaze. A tam práve, že v paragrafe 2, tam bolo jasne napísané, že len vyberať od, od čanov, Hady môže iba banka, nikto iný. A práve, že on ich vyberali. A Národná banka si bola toho vedomá, preto ani, ani nedokončila správne konanie. Ako ich osobitný ten zákon upravuje, zákon o bankách. A čo sa týka pána Blaška, jasne súhlasím, ale na čo dopredu vypráva, že čo sa bude diať. Že to treba sprivatizovať a tak ďalej. Zase to niekto, by som povedal, môže zneužiť. Najlepšie, je, keď sa budú spájať tie občianské združenia, že, že si tam no, niekoho zvolia a niekoho posunú hore a tak vznikne nejaká taká politická strana. Lebo teraz tu, čo to máme v politické strane, tak to je strašné. Pozrite sa napríklad na smer. To je ideológia. Ale z je zakázané presadzovať ideológiu. Smer má sociálnu ideológiu, keď to zoberieme. Keď zoberieme ďalšie ďal progresívci, to je ďalšia ideológia. Keď zoberieme kresťanov, to je ďalšia. Kresťanská ideológia. Kedy tu už budeme mať normálne, normálne vedenie štátu, ktorý bude vrať realitu, aká je, a nie ideológiu. Pretože za spritové ideológie tu už máme tretie zadloženie. On už je tretíkrát predsedom vlády a tretíkrát nás zadložil. A máme no, také vysoké, vysoké zadlženie, máme. Fico je štvrtýkrát len tak medzi nami. No ale v podstate vy ste veľmi presne vystihli tú elementárnu podstatu toho, že ako to vlastne bolo s tými nebankovkami. My sme len na nejakou bočnou vetvou sa k tomuto na základe našich spomienok, lebo a pán doktor Hrdlička, okrem toho, že je mojím spolužiakom z katedry histórie, tak on bol po skončení vysokej školy v roku 2002-2006 poslancom Národnej rady. On vtedy aj s komunistickou stranou využili to okno príležitosti, kde v podstate SDL-ka skreditovala úplne celú ľavicu a to ešte keď ja pripomením jednu takú dôležitú vec. Oni brali od americkej nadácie NET a peniaze, potom od britskej republikánskej strany brali peniaze a tuto riadila CIA a MI6 ten prevrat proti Mečiarovi v roku 80. 98, čiže tu to bolo zaplatené veľmi kvalitne a všetci tí, čo ja viem, meseršníkovci, ďalšovci a kuse a všetci kto iný, potom Vieng a ďalšie, tieto kvázi aktivistky z nejakej nejakých agentúr Fair Play alebo ďalšie tieto kampeličky, tak oni v podstate tu vybudovali štát v štáte za americké doláre a britské libry. Čiže toto je dôležité. Joško odpovedaj, ak môžeš pánovi poslucháčovi, dosť toho no. povedal, alebo reaguj na ňo. Ako v v princípe sa dá rovnako tak súhlasiť, akurát, že musím namietať je, také pomenovanie, že smer má svoju ideológiu, progresívne Slovensko má svoju ideológiu. Ano, áno, oni majú nejakú, nejakú víziu programovú a keď na to príde, progresívne Slovensko ani nemá. A dnes začínam pokiaľ ani že začínam. o tom aj, že smer má. Proste ani jedna z týchto politických strán nemá koncepciu. A tu, tu chcem skôr zdôrazniť, že... A toto, toto podľa môjho ha, možno skosnatelého pohľadu, nejakého konzervatívneho, politologického, možno komunistického pohľadu proste. proste tu si treba uvedomiť a občania si to neuvedomujú. Zatiaľ tá historická skúsenosť e, nás presvieča len o tom, že tá, tá, tá systematizácia, proste my tu máme kapitalizmus. Od roku 1989 tu máme kapitalizmus. A pri všetkej úcte, je jedno, kto bol vo vláde. Či to bolo HZDS ako dominantné, alebo to bolo SDK, SDKU, alebo to bol Smer, alebo ďalšie politické strany. No tak to je, len, to, to, je to, sú dv, to je viacero strany jednej, jednej a tej istej mince, ktorá sa volá kapitalizmus. Či sa to páči niekomu, alebo nie aj samotný Robert Fico, ktorý vzýšil sice z komunistické strany. Označuje sa za lavicového politika, dnes teda za sociálneho demokrata. Tak aj on má veľmi významný podiel na konzervovaní tohoto kapitalistického systému, ktorý sa tu začal etablovať po roku, 1900, po roku 1989. A ten, ten, ten kapitalistický systém, teda ak môže, tak ho, ho možno zjednodušenie a, a v takej zostručnenej podobe definovať ako systém založený na privatizácii, na rozkradnutí všetkého, čo tu bolo, na, na umožnení a vytvorení podmienok na kolonizáciu Slovenska prostredníctvom Európskej únie, prostredníctvom Severoatlantické aliancie a tak ďalej a tak ďalej. Všetky vlády, ktoré tu boli po roku 1989 majú špinavé ruky alebo teda inak povedané, majú zodpovednosť za ten stav spoločnosti kde sme dnes. Ja chápem e, dnešnú vládnu garnitúru a v tomto prípade ministra financí Kamenického, ktorý keď e, sa príjma e, keď, keď, teda sa, keď príjmajú e, konsolidačný balíček teda, keď ho predstavovali, tak všetku špinu háču na vlády. Áno tá bývalá vláda amatérov, defrandantov má veľmi významný podiel na tom, kde dnes sme. Ale nech ani e, smer e, dnes slovenská sociálna demokracia nedáva ruky od tohoto preč. My sme tu už, Mirko, o tom diskutovali, že čo mohli urobiť a neurobili. No ale odbieham. Ja tu chcem zdôrazniť, že e, my sa tu ideme dneska baviť, e, kto sa ideme zjednocovať a aké to majú byť programové priority. no Bohorovne to tu, to, tu, to tu prehlásim. Ja osobne aj z hľadiska e, nejakej skúsenosti a historického rozhľadu nevidím inú alternatívu, ako je alternatíva obsahovo, e, obsahovo blízka socialistickej filozofii. A teraz ja tu v prípade nehovorím o tom, že sa vrátiť do pomerov pred rok 1989. V žiadnom prípade nie. Ja tu hovorím inšpirovať sa tými pozitívami a pokúsiť sa o vytváranie alternatívy voči kapitalizmu. A ak by mi niekto dnes tvrdil, že to je nereálne, že to nie je možné, tak osobne si ho dovolím vyviesť z omyl. Samozrejme, to nie je možné len na samotnom Slovensku. Alebo v Česku, Slovensku a Maďarsku. Nie. Je to takéto niečo takýto proces, takýto vážnych e, spoločensko-politických a hlavne ekono, alebo teda aj ekonomických zmien je možný v tomto globalizovanom smeť, svete len e, v istej výhodnej príležitosti e, a myslím si, že tá nastáva tu práve, práve s pretransformátovaním sveta. A to, čo sa dnes deje, nebudem spomínať Ukrajinu. Ukrajina to je len nejaká malá, malá aréna, kde, kde dochádza k k vytváraniu, na, na, na teda dochádza e, k vytváraniu nových podmienok pre, pre nové, nechcem povedať, pre rozdelenie sveta, ale pre koncipovanie nových medzinárodných vzťahov, a to nie len v rámci nejakej diplomácie a ekonomických, ale aj tých, tých sociálnych, e, hospodárskych. E, tak, takáto atmosféra sa tu začína, začala, začala vytvárať. Čiže v tomto kontexte ja vidím, že je tu aj na Slovensku možné realizovať, teda, hľadať tú alternatívu. A alternatíva tá alternatíva by mala spočívať, keď len to veľmi jednoducho zo so všeobecným naozaj v, v prešetrení aj toho privatizačného zločinu, ktorý to bol uskutočnený. Nič nemôže byť premočané. Tá alternatíva by mala spočívať v tom, že sa zbavíme toho, toho neokolonializmu a naštartujeme svoju reálnu ekonomiku. A to teda tom, čo som už tisíckrát hovoril v tom, že, že obnovíme štátne podnikanie, štátny ekonomický sektor. A toto nehovorí nikto de facto iný ako, ako komunisti už 30, 30 rokov a viac. No, ja ťa zastavím, ja si spomínam v kryvani, tam na tej kryžovatke na Seniku bol billboard s kotlebom a Uhríkom, obrovský a nasa nasa. Ideme vyvlastniť privatizérov a ideme zoštátniť majetok, čiže. Ja som na samála no, takýto je to, je, program. Áno, samozrejme, dob, dobre. A ja som ti vďačný, že to takýmto spôsobom doplňaš, ale určite uznáš sám, že, že od samého počiatku to boli komunisti. Ešte, ešte aj tí bývali no. v SDL, keď na to príde, ktorí hlásali, hlásali nevyhnutnosť e, e, zachovania, alebo teda obnovy štátneho ekonomického sektoru. A e, ja si myslím, že zdravý sedliacký rozum nám jasne hovorí, že proste my ako, my, ako ideme dnes konsolidovať. Čo chceme, a Čo chceme my vlastne konsolidovať? My chceme konsolidáciou naplniť štátnu kasu, aby sme mohli krmiť zbrojársky darmožráčov za Atlantikom a, a, v, Izraeli a v Izraeli a podobne. Proste to sú absolútne nekoncečné veci a to netreba žiadne, žiadne vysoké školy a, a neviem aké kurzy, ale naozaj používať zdravý serbiacký rozum. Ak sa Slovensko má dostať z týchto prepáčte mi, vážení poslúchači, ale z týchto hovien, ktorých prešlapujeme 35 rokov, no tak jedine naštartovať naše národné hospodárstvo. Ja teraz netvrdím, že my ideme všetko znárodňovať a, a zoštátťovať a niečo podobné. Nie, veď tu existuje eh, drobný, stredný, privátny sektor, tu je aj ten zahraničný investor, ale za inak nastavených, nastavených podmienok a záväzkov voči štátu. Ale je nevyhnutný, silný štátny sektor. No a teraz, teraz alternatíva. Prirodzene. Prírodzenie, prírodzenie že, že strana Smer sociálna demokracia je postavená hlavne slovenská sociálna demokracia je postavená hlavne na osobnosti Roberta Fica. To je hlavný tribúr, to je hlavný retor a všetci, ktorí sa v rôznych kreslách za tie roky ohriali v, v, v rôznych kreslách ministerský, štátno a ja neviem, akým ďačia, Robertovi Ficovi, lebo to bol jeho úspech, tomu nemožno zobrať. Ale, ale je úplne normálne, prirodzené, aj legitímne, aj z hľadiska fyzického veku a tak ďalej, a tak ďalej. Že príde čas a ja si myslím, že my sa k nemu blížime, kedy na Slovensku bude vytvorené isté vákum. Isté vákuum a istý halák po skutočnej lavici. No Joško, ale tu je ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorú si ľudia neuvedomujú. Robert Fico mal dve operácie srdca a bola má jeden atentát, si o tom myslíme čokoľvek, ale a jeho zdravotný stav nie je na takej úrovni, aj keď možno, že by som vedel prehrať, keby sa mi to chcelo hľadať aj jednu takú zvukovú ukážku, kde novinárke odpovedal, pán Fico, a kedy skončíte, a on povedal, že nebolia ma kolena a dávam góly, tak v politike budem dovtedy, kým budem vládať. Čiže z tohoto hľadiska on... Ja neviem, či Fico je hráčom Reálu Madrida, alebo AC Miláno, alebo je premiérom Slovenskej republiky. Futbal s vrcholovou politikou nemá nič spoločné a analógia s jeho zdravotným stavom, ktorý je chatrný a s tým, že ho nebolia kolena a dokáže sa s so obsom prebehnúť po hrádzi, Bratislave, no tak to je o čom... Pico je ja, ja. na kraji s jeho zdravotnými a psychickými silami a teraz čo mu krajči a krátky pomohli ohľadom toho že mu prešla tá novela ústavy ktorá dohromady nerieši nič a možno, že ešte zhoršuje ten stav, aký je hoci KDHC a smer toto nikdy nepripustia a už vonkoncom nie hlásnici ja Keď som mal Gretu Noe, tak som citoval dohovor, číslo si už nepamätám, Medzinárodné organizácie práce z roku, tuším, že 1993 ratifikované slovenským parlamentom, už po roku potom, ako vzniklo samostatné Slovensko, o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. Čiže my v legislatíve máme podľa článku 7 odsek 2 vyššiu právnu normu, ako je Ústava Slovenskej republiky a Eržo Gebel Stomáš, tak on presadí rovnaké odmeňovanie žien a mužov a ešte to ospevuje s tým, že niečo takéto chce od nás Európska únia. Keby sme my rešpektovali to, čím Slovenská republika je na medzinárodnej úrovni zaviazaná tým, že ratifikovala tento dohovor o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, tak by v podstate nemali čo riešiť. No ale máme ďalšieho volajúceho. Nech sa páči ste vo vysielaní. Dobrý večer. Dobre sa to všetko počúva. Ja som Korbela z Ložiaru, som párkrát s vami volal. Áno. Ale 80% zákonov proti Slovensku už bolo prijaté nielen v Únii, ale aj Slovenskej národnej rade. A keď toto, čo vyhovedí, to je také na dušu dobré, ale vás počúva, poviem príklad, 15% ľudí na Slovensku. Ale čo sa stretávam s ľuďmi, tí vôbec niektorí vôbec ani o vás nevedia. A u komunistickej strane to už vôbec nikto ani. No proste, to, čo tam chcú založiť nejaké spojeť národné sily, my sme už prehrali. To je asi môj taký názor. Aj teraz, čo skválili ten zákon o ženia mužovi, to nie je o ženia mužovi. Môžete si zmeniť pohľadie. LGBT propagovať, e, digitálne euro, to všetko v tom zákone je, len to treba čítať. A o tom sa nehovorí. Čo vy na to poviete? Joško, nech sa páči. No, e, osobne si nemyslím, teda osobne si myslím, že je dobre, že sa podarilo schváliť zmenu ústavy a teraz tu nejde o obhajobu nejakých kresťanských videní sveta, ale myslím si, že čisto, čisto biologický. Čiže ja osobne som zástanca a teším sa tomu, že takáto, takáto zmena ústavy bola prijatá, aj keď áno. Dá sa tam čítať, čítať všeličo, nie je to možno vyprecizované. Ale, ale osobne si myslím, ak si Miroslav a prípadne aj niektorí naši poslucháči, ktorí nás počúvali dávno, dávno predtým, teda ako e, keď sa začalo hovoriť o e, v tomto vládnom návrhu na zmeny ústav, ústavy, e, tak e, ja som vtedy povedal, že nemyslím si, že tu tak ide o tie obsahové veci v tej ústave, ale skôr, že to ide, ide o e, politicky motivovaný krok. A v tomto prípade opäť, opäť použijem ten termín toho, toho lišiaka, toho, toho fenoména Roberta Fica. E, všimnime si, čo sa stalo e, s opozíciou. Čo to, čo to vyvolalo v kresťansko-demokratickom hnutí. Čiže aj z tohoto uhlástu... To, to, to je len divadlo. To, oni hrajú na nás divadlo všetci. Nehnevajte no, sa, to veď, je divadlo. Ja, ja s vami, ja s vami nepriamo, nepriamo súhlasím, keď zdôrazňujem, že tu nebol primárny záujem niečo zakotviť v ústave ohľadom dvoch pohlaví. aj keď hovorím toto ja osobne s tým súhlasím, lebo ale, ale že, že toto bol, to bol ale to veľmi zákon, rádne, ne... Tento zákon je o ničom. My sme mali ženu a muža. Toto nič nezmenilo. Moment, takto my máme veľmi opäť sofistikovanou činnosťou Roberta Fica zakotvené manželstvo do ústavy a to bolo urobené zásluhou aj Janka Podmanického, ktorý toto dokázal viednať podporu pre smer z KDH, aby oni mohli dať manželstvo muža a ženy do ústavy. Asi to ste mali na mysli, nie? To nie to sa jedná o to, napríklad dieťa si môže adoptovať aj gej alebo lesba podľa tohto zákona, napríklad. Samostatná osoba si môže adoptovať dieťa, môže byť gej alebo lesba. To tam v tom zákone je, to nevylučuje, dneska dávali na obed nejakého právnika z vysokej školy, ktorý ho... Vincent Bujňák je to. To, že sa to neproročí ani charte 8, ani európskej tej nejakej charte. Že všetko je v poriadku. Lebo tie zákony, tie podstavce sa dajú vysvetľovať čeliako. A záleží na sudství, či rozhodne, že dá gejovi dieťa do opatery. To v tom zákone všetko je možné. Tam vôbec nejde o ženu a muža. A tam sú aj Jasne. práva dieťaťa. No Budú joško? väčšie práva dieťaťa ako no. rodičov. My, právo, my, my nevnímajme, my, ale, my, nevnímajme my, my vnímajme ústavu skôr ako deklaratívnu, deklaratívnu záležitosť. Je to možno zvláštne, čo hovorím. A, a ber, berte ma, prosím, z rezervou, ale ústava nemá rozvádzať e, tu, te, ten, ten zákon zákonov do podrobnosti. K tomu už prisúchá ďalšia legislatíva, ale tu bolo cieľom ústavne zakotviť. E, Dve, dve pohlavia, teda pohľavie muža a ženu. Tieto ostatné veci sú... sú alebo teda Od nich sa odvíja ďalšia legislatíva, ktorá aj doplňa samotnú, samotnú ústavu. Ale ja som, ja som zdôrazňoval od samého počiatku, a to ešte aj predtým, v tých reláciách predtým, než sa teda začalo vôbec o tejto ústave hovoriť, že, že išlo o politickú deklaráciu a myslím si, že išlo zo strany e, vládnej koalície o politickú hru, ktorá im úžasným spôsobom vyšla. A rovnako tak neverím tomu ja osobne, že pri tom schvalovaní, e, aj keď sa aj vládna koalícia, e, teda niektorí je zástupcovia a tvárili prekvapenie, ale osobne si myslím, že na, úrov, na úrovni predkladateľa vnútorne prekvapenie nebolo. Aj moja osobná skúsenosť hovorí o to, že keď sa ide do takého, no, ide do takého, do takého zápasu, tak musia byť, počty, musia byť počty zrátane. Čiže je to divadielko, ale na druhej strane politicky veľmi úspešný, veľmi geniálny ťak Roberta Fica alebo teda vládnej koalície v tým, že rozleptal, rozleptal a nahlodal e proklamovanú jednotu opozície, ale vniesol klín aj do samotného Matovičovho hnutia, ale aj do samotného, do samotného KDH, keď na to príde. Takže a toto bude mať ešte, bude mať ešte, bude mať ešte určite dohodu. To bude zase len výhoda presišť. Ale v Európskom parlamente hlasujú všetci Smeráci republika, progresívci, všetci hlasujú proti Slovensku. Tu iné niečo hovoria, no. ale v Bruseli hlasujú proti Slovensku. Chápete to. No, toto bude mať lebo to všetko, No, Lebo sú to všetko systémové strany. A žiaľ áno, Robert Fico toto dokáže politicky úžasným spôsobom zobchodovať a využiť. Áno, to je, no, že to je len presica, ale pre slovenský národ, to je ničujúce toto čo schválujú. Dobre, no? vážený pán poslucháč Jožko, ešte môžeš reagovať na pána poslucháča, ale nám veľmi rýchlo sa kráti čas. a ja, pánovi poslucháčovi za jeho názory a zavolanie do relácie veľmi pekne ďakujem. Môžeš ešte okomentovať to, čo si chcel povedať a my musíme no, pokračovať. Ja, ja po, takú potrebu, že aby, aby sme to trošku ukončili, túto tému, ktorú sme, no, no. ktorú sme nahryzli, lebo je to veľmi vážna téma. Ja chcem povedať, aby bolo aj našim posluchačom jasné, že ani ty, Mirko, ani ja neželáme Robertovi Ficovi určite nič zlé. Je to, je to človek, ktorý si e, zaslúži zdravie a tak ďalej, ale snažil si sa poukázať na jeho vyčerpanosť, naozaj prešiel aj potom tom atentáte svojím peklom, a, aby, aby tu a takisto nevznikol dojem tým, že ho tu, že, že sa tu snažíme objektívne hodnotiť jeho politickú za, za uplynulé obdobie, to neznamená, že ho chceme zatratiť pod zem a naopak vytiahnuť progresívne Slovensko. To v žiadnom prípade nie. Ale, ale tu chceme zdôrodniť, že, že aj Robert Fico, aj slovenská sociálna demokracia svojou činnosťou nenaplnila tie zásadné vízie, ktorý, ktorý, pre ktoré ju voliči podporili a žiaľ dehonestovala, dehonestuje a defrauduje tie podstatné lavicové a aj vlastenecké, aj, aj vlastenecké hodnoty. A žiaľ, tragédia je v tom, že z hľadiska na ich rafinovanosť, aj teda rafinovanosť Roberta Fica, dnes ten volič, ktorý ktorému srdce bíje vľavo, ktorý má rád svoju vlast, nevidel alternatívu, a treba povedať, že ani dnes ju nevidí. Ale som presvedčený, že tu prichádza čas, kedy bude sa na Slovensku, kedy sa bude musieť vygenerovať reálna alternatíva. Ale nie na spájaní fazuliek a hráškov, samozrejme aj to, ale hlavne na, na daní hlavy dohromady a Predstaviť predstúpiť predočanov s reálnou koncepciou rozvoja spoločnosti, ktorá bude obsahovať zásadné systémové zmeny tohoto prehnitého a kolabujúceho systému, ktorý tu je. Dobre. Ja ešte, keď sa vrátim k tomu videu pána Blaška, alebo Erika Blaška, s ním si a nejaký čas chodievať do relácií v Slobodnom vysielači ale máme ďalšieho volajúceho poslucháča. Nech sa páči. Dobrý deň, tu Felix ja by som sa z Nitry. Ja by som chcel len povedať, že pán premiér Fritzl už má svoje roky a má niekoho na, na, za seba na nejakú náradu, pretože do nekonečna nemôže byť ten istý stále byť e, lídrom strany a aj predsedom. No ja sa vás spýtam inak, keď si zoberieme podobný fenomén ako Fico bol v hlase Pelegrini. Teraz ako to prebral Matúš Šutaj Eštok, tak strana je na polovičných preferenciách z tých, ktoré mala vo voľbách alebo ešte dokonca predtým, tak sú na... Tretine z toho, lebo oni mali, podobne ako Šimečka, vyše 20% hlas. Čiže z tohoto hľadiska, ako vy sa na toto dívate? Ja vám poviem ešte najprv tú, tú moju myšlenku a potom vám poviem aj o hlasu. Takže na to potom ešte, teraz akože keď to rozhovoríme na druhé, to, čo nám slúbos násľbu a pán fito ešte, keď bol v opozícii a potom, keď, keď, a keď sa dostal do koalície, tak veľa vecí sa nesplnilo, to je jedna vec. Druhá vec je, že je veľa sklamaných voličov, že si už voliť nebude, len že koho budú voliť? Koho budú voliť, to je ďalšia otázka. No možno neprídu vôbec a voliť, lebo nebudú mať koho, ak nevznikne nejaká alternatíva. Počkajte, ale prísova no. taktika je, že rozvíjaš vždy tú opozíciu, čo najmenšie drobné. Preto ani s Matovičom ani za nerobia poriadky, lebo keby robili poriadky s Matovičom aj, aj s, s pánom Naďovom, tak by všetci prešli progresivtom a mali by takú väčšinu, že by aj nevyhral voľby. Takže to je ďalšia jeho taktika. Nielen o tom, že on si, dal do, on si presadil do ústavy, že muž a žena. Té, to sú inak ešte taktik, také zákulisie. Teraz keď sa zoberme hlas. Ako vznikol hlas po základe? <coughs> Niekto sa pomáha alebo sa poškriebi s predsedom a poviem, že ja odídem a hotovo. Ale poľa správnosti mi povedal, dobre, ty keď odídeš, ale ty si kandidoval za našu stranu, tak nám odovzdaj, mandáty a my si tam dáme náhradníku. Nie, nie, nie, tak to, to nebude. No len, že pamätáte si kauza Gavlider, ako skončila, že Slovenská republika musela po prehratých súdnych sporoch tak Gavliderovi zaplatiť a zamečiara, keď ho odpratali na základe toho, že bola tam písomná zmluva. Nech sa páči, pokračujte. Ale ja som... To je známe o tom pánovi Galvizorovi. Lenže tu išlo o to, že pán Pelegrini si za štátne urobím stranu. A ona ani nepotrebovala mať ani 10 tisíc podpisov. A bum! A už mala založený pol. U.S.H.O.B. Uh, nemal 10 tisíc. Vyzbieral takmer 100 tisíc. 97 tisíc podpisov to je fenomén, ktorý pri zakladaní strany na Slovensku nikdy nebol. Keď sa zakladal smer, tak mali niečo vyše 7 tisíc a vtedy stačilo 5 podpisov a teraz sa platí takmer tisíc eur za založenie strany vyše 900, už si to presne nepamätám, lebo z tých 660 4 eur, tak to o tretinu zvýšili vyššie. Čiže tie náklady a to sprísňovanie toho, za akých okolností sa založí politická strana, tak na toto FICO ide veľmi dobré prešpekulovanie a eliminuje v zárodku svoju konkurenciu. Nech sa páči, pokračujte. No a chcel som povedať, že tí z nami politici, ktorí odišli od strany Smer, Tí boli vždy viditeľní v médiách. Na, na rozdiel od tých občanov, ktorí si chcú založiť politickú stranu a, a chcú presadiť v Národnej rade, takúto možnosť nemajú. Takže oni dostávali štátny plat, čiže dostávali ako za, za poslanca peniaze, ešte za, za nedaj Bože, že dostávali za niekoho, že im tam robil ešte nejakého sekretára a oni si takto založili stranu a takto platili si takto kampaň. Takže to je velikánsky rozdiel, aby túto na ulici niekto založil politickú stranu a, a aby sa presadil. A rozdiel, keď odíde niekto zo strany a založí, povie si, že je nezávislý a založí si stranu. Takže to je veľké. Takže ja sa nečudujem, že akože, že strácajú preferencie. Pretože aj tam došlo k určitým akože sklamaniu v tých veciach, ktorí akože, uh, deklarovali, že urobia. Žiaľ Bohu je to také, že si to len veľ, dosť veľa nasľubujú, ale málo toho spomňajú. Ale tu ide ešte o jedno vec. Nám tu valili konsolidáciu, zvýšili dane a oni si zvýšili platy. No tak to je ako, že čo, čo sú to zabudia? Tak my už môžeme platiť, ale oni už nemusia. Oni sa nemôžu uskromniť. Nemusia asi. Oni majú asi vysoké životné náklady. Takže túto to my ako občania takto chápeme, a prečo by sme mali takým ľuďom dávať plat? Teda akože povnávať hlas. Aby mal taký znova taký istý plat. Takže ja som, ja, ja som toho tak presvedčený, že aj hlasáci, aj, aj smeráci, keď budú teraz voľby, tak oni budú veľmi prekvapení, že koľko oni dostanú hlasov. Pretože toto na Slovensku to sa nedá pra prakladnúť. Že ja mám platí za ní, ktorí oni riadili štát a že máme tu také, také, také veľké dlhy a oni si ešte zvýšili platy. Takto takom spôsobene, to by som nedovolil ani, ani, v, ani v rodine, aby mi ale niekto mal vyššie náklady a niekto máme dohromady príjmy. Či budem mať na hovoľ akože viacej, no prepáč, keď sa na to cítiš, tak si to, akože, to zápla zo so svojho. No, ja vám poviem jednu veľmi dôležitú vec. Keď si pozrieme štatistiky ohľadom napríklad chudoby na Slovensku, tak obrovské množstvo ľudí nemá ani... Toľko peňazí ušetrených, aby si, keď sa im pokazí chladnička alebo práčka, že by si mohli, čo ja viem, za nejakých 300-400 eur si kúpiť tú chladničku alebo práčku novú. A oni si berú spotrebné úvery. A toto je ten základný problém, ktorý tu je. Joško, nech sa páči, reaguj na pána poslucháča. No. Čo k tomuto to takisto, takisto dodate? Ja som vďačný, že teda pán posluchač sa zapojil do tejto diskusie a prejavil svoj názor, no len to, len to de facto potvrdzuje to, čo sa aj v tejto našej relácii vlečie, že pán posluchač prejavil taký názor, ako, za kým sa stretávam a určite Miroslav aj ty medzi ľuďmi a teda viem, že to boli ľudia, alebo sú ľudia, ktorí v minulých parlamentných voľbách, keďže nevideli inú alternatívu, tak podporili buď stranu smer, ale hlavne teda stranu smer, sociálna de, Slovenská sociálna demokracia, alebo, alebo hlas, alebo SNS a títo ľudia naozaj po vyše dvoch rokov vládnutia, eh, no, po dvoch rokov vládnutia súčasné vládne koalície prežívajú, prežívajú obrovské obrovské sklamanie. A, a, a tu ja teraz tu je naozaj obrovské nebezpečie, že pod vplyvom tohoto sklamania e, tí ľudia alternatívu nevidia, tí ľudia sa stanú viac apatickejšími, ako sú a tu naozaj, naozaj sa môže stať, že po najbližších parlamentných voľbách príde toto to, to, to, to progresívne strašidlo, ktoré tu, ktoré tu reále je, e, politické prúdy, alebo politické strany súčasnej opozície, ktoré nemajú absolútne žiadnu víziu, absolútne žiadnu koncepciu rozvoja spoločnosti. Oni sú proste e, s euroatlantickým štruktúram strčaní až po, až po neviem, neviem, neviem, neviem, ako teda nebudem tu menovať, e, Vojnoví štváči a proste s neo, neoliberálnou, progresívnou e, chorou ideológiou, no ale že to bude naozaj, ak sa tak stane, to bude dôsledok vládnutia súčasnej vládnej, súčasnej vládnej koalície. A, ale my na druhé strane my nebuďme prekvapení. My nebuďme prekvapení, pretože v e, súčasnej, súčasnej vládnej koalícii sú politické strany, politické e, subjekty a politické osobnosti, ktoré tu v minulosti zastávali rôzne významné, e, významné, významné posty. Či už vo vláde alebo, alebo na, na, na, in, in, na iných, iných, sférach, iných sférach spoločnosti. Čiže e, de facto sa dalo očakávať to že nebudú realizovať to, čo ľuďom hovoria. Až na to teda, že, že to je o tej alternatíve. Tí ľudia ani v tom roku 2000, 2023, keď boli parlamentevú, bol nevideli lepšiu alternatívu voči Matovičovi, Hegerovi, Odorovi, Naďovi a tejto bande a ako, ako, ako, bol, ako bol, bola ponuka Smeru hlasu a, a SNS. Preto zdôrazňujem, že Naozaj súčasná vládna koalícia zatiaľ zatiaľ sklamala e, mnohých, svojich, mnohých svojich voličov a vôbec sklamala ľudí, ktorí majú lavicové pronárodné vlastenecké cítenie. E, a, a preto. Pre, a, a zároveň defraudovala defraudovala, doposiaľ tieto hodnoty uvidíme. Ešte majú do, do ďalších parlamenty volie čas, tak možno, že budeme, tak úsenne hovorím, budeme svetkami veľmi vážneho zvratu a otočky vrobenia politiky pre ľudí, aj keď to tak nevyzerá, ja, ale ani tomu nič, nič nenasvedčujú. Ale preto ja tu hovorím, a nielen ja tu hovorím, naozaj to v tej spoločnosti takéto pnutie začína. E, začína tu sa vytvárať veľmi silný hlas pre novú alternatívu. Nielen alternatívu voči tej progresívnej e, neoliberálnej opozícii, ale aj hlas, ktorý volá po alternatíve e, súčasnému, e, súčasnému smeru súčasnému hlasu aj Slovenskej národnej, národnej strane. Ja môžem spomenúť napríklad aj zo skúseností v iných, tak ďalekých krajin. Napríklad, napríklad je veľmi zaujímavý projekt, aj keď nebol v posledných parlamentných voľbách v Nemecku úspešný projekt Sári Wagenknechtovej, ako teda výrazne lavicovej, vlastenecky orientovanej a mierovo orientovanej političke. No, Joško, pripomeniem jednu veľmi dôležitú vec z roka 2006. Vtedy o prsia vietnamskej puberťačky tak sa nedostala komunistická strana ani Slobodné fórum pani Martinákovej, alebo zrejme vás vonebným podvodom okradli ho hlasy. A toto isté sa stalo zrejme aj Sáre Wagenknechtovej s jej alianciou. Lebo tam možno, že pár tisíc hlasov rozhodlo o tom, že ktoré jej chýbali do tých 5%, aby prekročili ano, ano. ten prach. Nech sa páči, pokiaľ. Áno, veľmi, veľmi, veľmi málo. A, a len to doplním aj teda som rád, že naviažem to, čo hovoríš Timiroslav, že a, a obdobne, obdobne je to v Českej republike, kde, kde na jednej strane sa bije hnutie Andreja Babiša, na strane druhej e, tá neoliberálna, progresívna banda okolo Fialu, Fialu a spol. No ale začína sa vynárať v tej českej politickej scéne e, nejaký nový projekt pod názvom Stačilo, ktorý vedie e, teda predsednička komunistickej strany Čiňamorovi Kateřina Konečná e, a zdá sa že tento projekt môže byť e, o týždeň, alebo teda už ani nie o týždeň, o pár dní e, v 5. sobotu môže byť úspešný. Ale samozrejme je tu to riziko, na ktoré sú poukázal Miroslav, že sa môže aj hnutiu stačilo stať niečo podobné, ako sa stalo Sá Sáre Vagentnechtové v Nemecku. Pretože pokiaľ by sa Sára Vagentnechtová so, so svojou politickou stranou dostala do, Bund do, do, do, do nemeckého parlamentu, e, tak tá situácia e, aj pri zostavovaní vlády by bola úplne iná. A rovnako tak pokiaľ hnutie stačilo v Českej republike, sa dostane do parlamentu, dnes ma tie preferencie od 6 do, do 9, do 10, do 10%, no tak, tak Fiala môže zabudnúť na to, že bude zostavovať vládu alebo, alebo s tými svojimi ďalšími, ďalšími partnermi na tom pravom politickom, politickom spektre. Čiže určite to bude, bude snaha nejakú o manipuláciu volie. Pozrieme sa aj keď odbáčame o témy, ale pozdíme sa, ma tu teraz tak napadlo, máme, máme nedávno prebehli teda voľby v Moldavsku, kde proevropské pro sily proste porušili v rámci tej demokratickej súťaže a zdá všetko, čo sa porušiť dalo, aj čo sa porušiť nedalo, len aby zabezpečili väčšinu pre euroatlanticky orientovanú politickú stranu a prezidentku, prezidentku Moldavska. no, teraz vymena. Maja Salu. Tak, e, Takže, takže tieto, tieto, tieto procesy tu v tej spoločnosti sú, ale opäť ja osobne som, nie som prekvapený, že takýmto stretom, takémuto porušovaniu tých základných demokratických princípov zo strany tých euroatlantických progresívnych síl, že k ním dochádza. Už sme to takisto veľakrát povedali, to je ten princíp konia, ktorý zdochýňa. To je proste kope. A my sme, my žijeme v dobe veľmi vážnych veľmi vážny spoločenský zmien globálnych spoločenský zmien kedy to staré by malo skončiť a odísť, ale ono sa bráni a to nové sa chce presadiť čiže tuto prebieha tá konfrontácia to vidíme na Slovensku konfrontácia toho konzervatívnejšieho národného, sociálneho s tým, s tým liberálnym progresívnym e, to je vidno v Čechách, to je vidno na Slovensku to je vidno aj v Maďarsku kde sa kriesi, kriesi respektíve, kde teda už dlhodobejšie ak dobre sleduje, rastú preferencie Orbánovmu, vyzývateľovi, Maďarovi, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže je to tak v Bulharsku, je to tak v Rumunsku, čiže netreba byť v tomto prípade sklamaný, nešťastný, alebo prekvapený. Ten prerod, ten mini prerod, ale aj ten globálny prerod, proste chce svoj čas a nebude to jednoduché. Ale som presvedčený, že, že to ľudstvo má má šancu, má perspektívu vykročiť neliberálnou cestou toho spoločenského vývoja. Joško do konca relácie už máme len nejakých 6 minút. Ešte máme tu jednu tému. Ten spôsob tej konsolidácie rozoberali Erik Tomáš aj s Vyskupičom zo Sasky v Relácii o 5 minút 12 a moderátor jasne položil Tomášovi otázku a teraz sleduj, ako bravúrne sa tomu vyhol. Nechajme reagovať pána ministra. Pán minister, ja to len doplním. Sú tu konkrétne príklady, ktoré zazneli. Sú tu, ja neviem, seniory, ktorí si privyrábajú, ja. uh, nemajú povedzme ani tých 131 eur mesačne. Sú tu učiteľia, ktorí robia finančných poradcov. A je tu zaujímavý príklad. Napríklad ľudia, ktorí sú majiteľmi fotovoltických článkov na strechách svojich domov a majú zmluvu so slovenskými elektrárňami, mesačne dostávajú možno 50, možno 80 eur. No ale budú musieť platiť ten odvod minimálny, tých 131 eur. A ešte zamestnaní. tvrdíte, že chcete, jeden z tých vašich argumentov je to, aby sa stali zamestnancami. No ale oni už sú zamestnaní. Oni už sú seniori, Oni už poberajú dôchodu. A ešte sa pozrime, že to budú kladí ľudia, ktorí má 55... Ďakujem veľmi pekne. To bola otázka na pána ministra. Veľmi konkrétna. Čo by ste poradili týmto ľuďom? Pán moderátor. Urobte Konkrétna otázka. Ja sa fakt som z vás smutný a sklamaný. Vy, minister, už nie ste, potek, vy už nie ste strana odborníkov, vy ste strana papagajov rovnakých ako Matovič. To, čo ste predvedli minister, teraz so živnostníkmi, veci, pán poslanec, nechsta, vy, veci. vy chcete, chcete byť možno nejaký budúci, budúci minister financí alebo všetko Ešte raz, pán moderátor a pán poslanec, živnostníci, tá skupina, ktorá zarába ročne, má príjem nad 9000 eur, platila doteraz minimálne odvody, tri štvrtiny z nich, z nich platilo povedzme, že len minimálne. 343, mi prestať? Už Môžete to prestať, lebo odídem zo štúdia, keď sa takto budete sa správať. Páči. Dobre? Tak sa Takže sa upokojte a teraz to ja poviem. Kvôli tým kuchárkam, upratovačkám a ostatným Požívate ľuďom čísla, to poviem. Minister, Používam pán... čísla. Tri, štvrtine, tri štvrtina živnostníkov, ktorá platí odvody dnes, ich platí minimálne. Tie minimálne odvody im nestačia na pokrytie minimálnych dôchodkov a na tie minimálne dôchodky sa im musí skladať 2,1 milióna ľudí, ktorí platia riadne odvody. Je to tak, pán poslanec? Aj tá upratovačka, aj tá kuchárka, aj ten pracovník sociálnych službách. Tu tak my tu, spolo... prosím vás, nehovorte, nehovorte, je to vaše fantasmagorie. Ak sa bavíme o tej druhej skupine ľudí, kde, ktorí neplatia nula, ktorí platia teda nula na no, svojom vlastnom Čo by ste tým poradili? Tam je vážna otázka. som veľmi rád, že aj pán poslanec priznal, že medzi tou skupinou ľudí sú aj ľudia, ktorí optimalizujú. Áno, to je to slušné no, slovo. Ináč by boli nad hranicou 9 tisíc. Koľko ľudí dostáva služby od živnostníkov bez bločkov? A preto sa treba venovať, áno, máte pravdu tým poctivým. A tu je odpoved na tú vašu otázku. Tam sú ľudia, ktorí napríklad neprivyrábajú. No, to sú tí seniori, čo som spomínal. To sú tí ľudia, ktorí majú, ja neviem, na dome. Zabahli, 130, no, ziste, obaja pani mi neskákali do rečí, možno by ste sa aj niečo dozvedeli A... o, takže Kebels Erich Tomáša vysvetlil veľmi jasným spôsobom, že ako má moderátor moderovať reláciu, ako má vyhnať zo štúdia Vyskupiča a ako má neodpovedať na to, ako vlastne tí ľudia, ktorí majú tie zmluvy so slovenskými elektrárňami, ktorí či už za vlastné peniaze alebo s nejakou štátnou dotáciou si nejakú fotovoltaiku dali, na svoju strechu, majú nejaký prebytok mizerný, ale táto zhovedelá Ficova vláda a s takýmto ministrom a sociálnych vecí tak im naváľa 131 eur platiť. To sme kde? Toto ma vie poriadne rozčuliť na záver tejto relácie a môžeš ma upokojiť, Joško, ako tí ľudia, ktorí majú príjmy, napríklad, ako povedal moderátor, 50-70 eur, z toho zaplatia daňové odvody 131 eur. A už raz zdanení sú. Čiže veľkoburžuj nemôže byť dvojito zdanený, ale chudák, ktorý platí okrem dph ešte dáň zomzdy v nejakom zamestnaní, tak ešte keď má nejakú živnosť, čo robí popri zamestnaní, tak mu ešte táto zhovedila a sociálna vláda dá 131 eur zaplatiť. No, reaguj na to. No, vidím, že už nemám čas reagovať, ale naozaj ja, ja musím vyjať absolútne pohoršenie. A ja, ja som ja som myslel som si, že keď táto vláda a jednotliví ministri sa ujali svojich rezortov, že, že sú v značnej miere kompetentní a keď aj nie oni osobne, že majú okolo seba kompetentných ľudí, ale naozaj táto vláda, čo v tomto smere aj pri konsolidačnom balíčku preukázala a preukazuje, tak len potvrdzuje to, že má veľmi ďaleko, že je veľmi ďaleko vzdialená od realizovania sociálnej politiky. Už naozaj nemám čas, ale len, len v rýchlosti. Ideme vynakladať 1,58 miliardy eur na nákup F-16. Ideme vynakladať 150 miliónov eur na izraelské radary. Ideme vynakladať 550 miliónov eur na vzdušnú obranu Barak MX. Kaliňák hovorí, že, že ideme kupovať 104 tankov Leopard 2 A8 v hodnote 1,5 miliardy eur. Toto je konsolidácia. To, len to chcem zakončiť tým, že aj toto je vláda, ktorá, ktorá je súčasťou tohoto neokoloniálneho kapitalistického systému a toto všetko majú zaplatiť ľudia. Ak my ideme militarizovať, ak my ideme nakupovať vojenskú techniku, niekde to bude chýbať. A chýbať to bude v zdravotníctve, v školstve, v sociálnej sfere. Všade budú nám zvyšovať dôchodky, budú reálne znižovať mzdy, bude postupne raz nezamestnanosť. Žiaľ, toto je, toto je spoločenská realita. A mrzí ma teda, že ani táto vláda nenašla odvahu a nenaštartovala proces reálnej ozdravy tejto spoločnosti. V žiadnom prípade nehaj im opozíciu, ale, ale určite tieto kroky pri súčasnom konsultačnom balíčku sú proti ľudové. Vláda sa mala sústrediť na to, aby to zaplatili nadnárodné korporácie, mala začať realizovať úsporu na štátnej správe, verejnej správe, nevytvárať ministerstva a, a tak ďalej. Žiaľ, nie je čas. Ja ďakujem za pozornosť našim poslucháčom, Mirko. A ja ďakujem veľmi pekne našim poslucháčom, ktorí volali do relácia. Samozrejme tebe Joško Hrdlička, ktorý si bol hostom tejto relácie. Lúčim sa s našimi poslucháčmi a prajem im príjemné počúvanie ďalšej relácii Slobodného vysielača.